Sziasztok! Itt a 109. filmbarátok podcast. Október végén újra összegyűltünk, és most tényleg a teljes csapat. Ugyanis itt van Zoli, idő után, és Gergő. Sziasztok! És Black Sheep. Mos-mos! most, most. Musi meg én. <gül> Zoli ezt nem érti, de majd később kiderül, hogy miért nem érti. Szerintem tudja mindenki, hogy miért nem érti a körből. <gül> tényleg hogy hogy tetszett a, a bebukottak? Hát, mondjuk, hogy nagyon megindító volt. Te kerek mm -hmm. 28 percig tudtam nézni azt a, azt a kásás szart, amit 85-ben képnek neveztek. Mm -hmm. És pff, rettenetes volt. De nem értettem ezt a filmet minek forgatták le. Tehát, a, volt, vagy öt, tehát öt interjú alany van, talán. Lehet, hogy négy, lehet, hogy hat, nem tudom. És nem tudom, tehát pont azt mondtam az előbb nektek, hogy megnéztem édesanyámék esküvői videóját, és esküvőm különbül néz ki, mint ez. Úgy, hogy, úgy, hogy nem volt ott semmi profi operatőr, tehát azt is a családból oldották meg, és azért ez az nem 84-85-ben volt, hanem azért korábban. És nem értem, hát reméljük azon a videón nem olyanok történtek, mint a film vége. Pedig. Nem, nem, nem, a tartalma egy kicsit más volt annak. Egy nagyon picit. De, de viszont... ez ö... már a lakodalmas videó volt, amiben Aha. történtek. Nem, eldurult a buli Ebtől, de 28 perc néztem és bennem nem mozdított meg az égvilágon semmit Tehát, hogy, hogy ha azt akartam nem hogy milyen az élet a börtönben 28 percen belül erről nem kaptam például még ízelítőt az a teljes válasz, de azt mondja hogy hát mit csinálta, agyon lőttem az apámat aztán és következő mond megint valami fasságot és én nézem, hogy e, mi a faszomról szól ez a film ezt kikapcsoltam, mert nem is láttam belőle semmit Kinyomtam full képernyőre, Youtube-ról néztem meg. Még szemcsésebb voltam, mondom, hogy na, akkor én végeztem ezzel. De megpróbáltam. Én mindent elkövettem. És miért nézted meg ezt a filmet, Zoli? <tos> ja. Azt hittem, hogy a 108. filmbarátokat fogjuk fölben. <tos> Aha. Jó. <tos> Mindenki már a 109-ra készült, de Zoli, Igen. az Zoli a nostalgia ember. De, de, de a nép akaratta filmeket. Én igyekeztem, én tényleg mindent megtettem. Na nem minden, de azért igyekeztem, hogy... Akkor a 109 vagy 110-ben majd hallhatjátok Zoli véleményét a mennyis Spokol című 1963-as kurosszává filmről. De akkor mi legyen, srácok? Hát most sorsolok ki, hogy még mit fogunk mi megnézni, ja, mi és megnézni? mi az, amit majd Így Zoli van, a következőre jó. fog. Oké. Okay. Akkor népakarat a sorsolás. Mindig próbálkozom, hogy esetleg cseréljünk a sorrenden, de a Gergő az hajthatatlan, ezt már észrevettem az utóbbi. Annyira érdekel, hogy mit fogunk nézni. Ez... Összett, különben itt idegben lennénk végig, amíg válaszolgatunk a kérdésekre. Jó, akkor ahogy említettem az előbb, legutóbb a Menny és filmet húztuk, amit balás küldött be, és akkor most itt megnyomom a generátort, hogy köpjön ki a számot. Transformers 3. Azt a élet, ez egy nagyon-nagyon mm. friss. 1276 a lista per pillanat, és 1269 lett most oh, kidobva. Szerintem még emlékszem amit... is rá, hogy a fél Húfél írtad föl? Uh, hát ha nem is, de talán hétvégén. Na 1269. Ez a film nem más, mint a maga ura, Ó, az jó! Az, az egy nagyon jó. Az a 2014-es film. Aha, Aha. Talán az nem egy nem jó van. film. Itt egy félputér sávol szalad <laughs> a, a hegyek. Igen, vagy. az egy sávorról szól, aki e, nekivág a vadonnak, és. Félpucérán. pár napig, úgymond úgy a maga ura lesz. és e, végig pucérkodja a filmet, de egyébként egy nagyon-nagyon <laughs> jó film, ettől függetlenül. És itt so, az a, egyik kedvence. Itt felmerül a korrupció. Ö, ö, esélye, hogyha egyesek, vagy most megmondom, hogy ki küldte ez be, mert a Michael Dante küldte be, aki nekünk a szervert biztosítja, de tényleg ez dobtak ki a random.org, úgyhogy ö, én nekem tiszta lelkismeretem, úgyhogy magam ura ez lesz a 110. adásban, ö, eredeti címe Mot Naturen, ez ha, egy azok, azok. Dan, Dan film? Milyen film? Ó, oh, bazd meg, megint egy skandináv Ez egy jó film. Oh. Norvég. De neked, Zoli, úgyis, mint egy japán nézel. Legkörül. Ez az, te úgyis, ha fogod nézni. És rosszabbul jársz, mert az két és fél óra. Ez a következő meg is, egy Inuit film lesz szerintem. Igen. <laughs> jó. Na, Mot Naturen 2014-es film 7,1 ponton áll. Elég karcsú 1200 szavazat után. De a, ő, a skandinávok asszonya. nem használnak internetet, ezt már rég tudjuk. Tehát, hogy... uh, jó, jó. te a Black Sheep látta, azt mondja, hogy jó, úgyhogy... Nekem nagyon tetszett, de ez egy ilyen egzisztencialista, ilyen drámaszerű valami. De érdekes... Ja, Rhys már bejárta a vadont, és most egy norvédsély őrült, az... és megteszi. Azt ugye de... nem láttam, de az alapján, amit hallottam, meg tudok róla, hasonló film... Ilyen belső monológ végül is az egész, de nekem vagyon bejön. Jó, de a Reese jól állt az erdőnek, tehát nem biztos, hogy ezt akarnám látni egy, egy faszítól, és semmi köze a skandinávokhoz, de... Hanem a férfiakhoz. Igen. Pedig fogod látni, tehát abban biztos lehetsz, hogy mindent fogsz látni, olyat, és amit biztos, hogy nem akarsz látni, fog el? Itt a imdb plot keywords, férfi fonször, fonször, Férfi masturbálás. Én nem, nem akartam kimondani, ide köszönöm. Férfi uh, full frontal nudity, uh, uncircumcised penis. No. Há, ez, ez, uh, de... Erre mondjuk nem emlékszem ez utóbbira, de a többi az benne van. Az ez, miért ezeket dobja ki legelőször? Hát, Kérdezzük meg a kedves úrtól, ki biztosítja a szervert, Dante. Hát, Kérdezzük meg meg, miért ajánlott ezt a filmet. Hát azért, hát, hát, hogy te mondjál róla valamit, Zoli. Ja, Igen. fogok. Meg fogom nézni. Tudod, mit rohagyjak? Ezt is. Meg a kurva filmet is néz meg. Megnézem, és mosolyogni fogok alatt a végig. Rá fog fajni a mosoly az arcomra. Nem, Nem tudsz ittről filmezni senki, tudod, ugye van egy 110 centis tévén, betelít egy hatalmas, nagy farok, és vigyorogva itt ülök előtte, és nézem, ha ezt valaki megöl. minden más emberkérő, hagy kapok komolyan. ez nem a Bruno. Én ezt akartam mondani, azt nem tudod überelni, amikor én a kordateremben láttam azt a jelenetet a Brunóból. Úgyhogy vászomban, szélességben én, én nyertem szerintem. De jó, megnézzük ezt. Érdekesnek tűnik. Comedy dráma, úgyhogy... Fendi, egyébként ez egy, egy, egy büszkeség, vagy te láttad közülünk a legnagyobb faszta moziba? E, e, figyelj, az egy... Az egy én, én elmondhatom magamról, hogy szerintem egy ilyen rekordot felállítottam, és akkor az Agyas és Agyatlant is egy film történet. Pont ezt akartam mondani, hogy az mérföld. Az nem durvább. És azt is láttam mozi úgyhogy engem már, hogy mondjam, nem lehet überelni. És a Györgyi Parti már meg se ártott. Hát igen, hát ez egy kis volt, az Agyas és Agyatlant. A Soft Pornó. Ahhoz képest tényleg láitos volt. Jó. Akkor villámkérdések. Az elsőt, amit elsőt. Mivel zsaroljátok, szól hogy részt vegyen egy adásban. <gül> ja Milyen meg... most, ezt nem is értem. <gül> Ennyire hiányoztak? <gül> meg kell említeni Mátét, aki a profilképet küldte. Máték. Jelentkezett. Legutóbb megemlítettük, hogy rég küldött, és természetesen hallgatott itt a, a a, hallgatta az adást és utána teljesítette itt a kérésünket és küldte egy nagyon jó kis infernos profilképet és sokan hiányolták de Gergőnek megint mellei vannak ah, a, én is a hiányoltam fotón, a fotón kicsit sokolja is ez a tény <gül> és Zoli nagyon szkeptikusan néz erre de, de nagyon jó de Zoli mindenre így néz Na. igen az jogos Úgyhogy köszönjük szépen a profi képet. Én már kitaláltam a Storyt, tehát szerintem nálam bomba van, és ott sunyulok, és a Gergőt használom, meg Fredit arra, hogy elvonjam a figyelmet. Aha. Foguk elvonják a figyelmet. Én pán Foster lettem azon a képen? Nem, te nem, egy, te egy. Randó járókelő, vagy köcsög piros van, amúgy. De tényleg piros kavát. Mm. Milyen jó. Köszönöm. De azért látszom, vagy... Lászott, A igen, a ja. lényeg. Ja, jó, oké. Okay az a fekete csávót hátul, az is nagyon bizalmatlan Black Sheep-el hát Van bomba egy galamb, galamb is, nem? Vagy az nem galamb? Ez nem egy felettünk. John Woo film? Ja, de, de, a ha Val Valami ott van. Jó, hát köszönjük szépen. Várjuk bármikor az ilyenfajta felajánlásokat. És mindig örülünk, ha megkapjuk ezeket. Na, vilámkérdés. Peti, től jött az első kérdés. Volt-e uh -huh. már olyan veletek, hogy egy filmet csak azért nem néztetek meg, mert a magyar címe elvette a kedveteket? Ez kb. zoli az összes néphakaratot <gül> filmnél, filmnél fennáll, de írt is egy példát a Peti. Például az első film amit most küldtem, a Tétó a Teenagerek címen fut, és remélem nem kell részletezni, mennyire vette el a kedvemet a filmtől. De így voltam sokáig az erőszakikkal, és miután megnéztem a kedvenc filmeim egyik lett. voltam -e már nálatok ilyen? Hát olyan nem volt szerintem, hogy lebeszéltem. Tehát ha érdekelt a film a magyar címe miatt, nem volt olyan, hogy nem néztem meg. Maximum nagyon ciki volt jegyet kérni rá. Tehát amikor a Speed Racer totál turbóra jegyet kértem, az nagyon gáz volt. Ja. Meg... Hát, ahogyan mondjuk nem néztem meg moziba végül, de utána pótoltam a Hogyan Rohanja Vesztetbe, ami szerintem egy új dimenziója a rossz magyar címfogalmának. Aha. Igen. Jó. Nagyjából ez a kettő jutott most eszembe. Jó, hát ami mondjuk így az a film nem is érdemes sokkal jobb címet, tehát ott azért. É, jó, baj de hát nincsen. amikor ez kiderült, akkor ezt még nem tudtuk. <laughs> hát, ami nekem így egyből eszembe jutott, a, a szüzetszüntes, a Girl Next Door, ami Szerintem egy egész kellemes film Piszok jó film És tehát ilyen, ilyen címet, hogy szüzetszüntes Hogy mondjam, nem teljesen méltó ehhez oh! Ö, Rájött, szavarunk? hogy melyik az a, a Ja rájöttem Közben, leesett Bocsánat nem akartam belét folytani Igen. a szót. Olyan csendet, azt hiszem az adás. Csak vártuk, hogy mondasz még rá valamit. valami. vagy Van egy elméleted? vagy? Nem, nem, kell. nem. De egyébként, az, láttam a filmet egyébként, de szerintem uh, moziban nem néztem meg, vagy lehet a moziban is, de szerintem máig vállalhatatlan. Ez a uh, horrorra akadva, vagy tudom, kitettél tettél hmm. tavaly nyárson. Ha ja, oh. ez sikerült a Scary Movie-ból kihozni, szerintem ez rettenetes. Mhm. Uh -huh. Hát maga a horrorra akadva szerintem úgy nem egy rossz megközelítés. De az is horrorra a... akadva? Hát, ja. Va va valahol van neki valamiféle ne. csengése úgy szerintem, bár jó, az alcím az, az, az fura. De, de, de, de, és még egy, de ez, hogy még egy alcímmel is megspékelték, és, és nem volt elég, folytatták. Tehát -te, ez később is rosszabb volt, és ah, ez, ez szörnyű. És azért van, beleszeszakolták a rohadt plakátban, ami a Scary Movie volt kitalálva. Na mindegy. De csak nekem de fáj? Igen, nem volt, nekem nem volt rossz egyébként szerintem, de. Ah. Ja. Gergőn Hát így, így, egy ugrott most be a módja. volt még ez a Samuel Jacksonos jackson film, a... ez volt a magyar cím, hogy ki a fasz a gyerek, és ugye az angol cím ja, pedig az, az, az, volt, a... az volt, hogy Dömen. És így uh -huh. gondolkoztam, hogy mi lehet itt a kapcsolatban. Jó, a film alapból botrány szar, de így, így nem találtam a kettő között a kapcsolat és így nem is nagyon akartam megnézni. De egyébként van, tehát az, angolban ez a The Man, ez a Your The Man, ez igazából man. hasonlót jelent. Aha. Hát jó, de azért az én a... Azért nem lehet hangzik. filmnek ilyen címet adni, hogy ki a fasz a gyerek, de én hát, nem tudom. Szóval, ja, vannak ilyenek szerintem, és meg ennek van valami hazai popkult referenciája, és egy gangsta vagy nem tudom mivel. De És komolyan... szedték elő? Aha, hát ez a, most nem tudom visszaadni pontosan, de tudom, hogy a, ki a fasz a gyerek az... Volt egy ilyen része. fasz a igen. Volt valami. Ja, hát meg a, most a, a Groundhog Day-nek milyen címe van már, hogy ez az idétlen időkig. Aha, ez, ez mint egy ilyen fós Adam Sandler filmnek a, a címe lehetne, és akkor ehhez képest meg így... Ez egy tök... Átérhető és normális is film, ami persze vígjáték meg minden, de azért sokkal, sokkal értelmesebb szerintem annak, mint jön. amit mondjuk a címsejtet. Vagy egy hát egy kis hát... példa, Kianu macskolond. <híthat> egyébként azért. ezt egy kicsit tudnám tartítani még, tehát olyan, ami Tudjuk, hogy jó film, de az eredeti cím nem okvetlenül indokolja azt, hogy túlbonyolították a magyarra. Ez például a nyolcadik utasa halál. Ja, hát igen. Tehát Nem lett rossz a cím egyébként, mert tudjuk, hogy ez egy jó film, mit jó film, ez az egyik legjobb film, amit csináltak, de hogyha egymás például teszik, hogy az Alienből úgy egyébként, amikor ez még nem volt kulcs státusz, hogy hogy jött az, hogy nyolcadik utasa halál, meg, tehát mindegy szabad nekem ez így, és akkor utána az összes folytatást te ez a bélyeg. Pontosan, tehát ez így kicsit furán. Jó, persze értem, hogy ez mit jelent, csak hogy úgy furra volt. Láttatok, hogy mi lesz az őkoribtenger kalózainak a. Ja, Szalázár bosszúja. Szalázár Ez nem spoiler. Hát nem, mert. De. Hát nem. Nem Hát gondolom, a Javier Bardemnek a karakterét az Szalázárnak fogják hívni. Ő lesz a legfurább ezek alatt. te a történetre? Hát miért tudtok, voltam, ez a Dead től az ő, egy tök jó cím, amúgy. Tudom, de, de kíváncsi volt, hogy ki az a Deadman? És ilyentől tudom, hogy ez a Szalazára fog vonatkozni. Hát, itt, néztem, hát, hát... nem látom az előzetest? Nem láttam, láttam az de előzetest, várja, az előzetest, csak azt a... hittem, hogy az igazi Deadman az valami plusz lesz, tehát még valaki. Na várj, de ez a Deadman ez akkor egy, egy személy, tehát ez nem úgy általánosságban jelenti, jelenti azt, hogy a hát Deadman nem mond mesét? Hát Ennyire azért nem betartózni. <laughs> hát szerintem amúgy ez egy. De nem, nem valószínű, hogy ez a film amúgy rossz lesz szerintem, de nyilván ez az én hozzáállásom, de, amúgy... de tényleg fura. Kicsit, kicsit rákanyarodva erre a témára, ott, ott csak az az egy jelenetes előzetes jött ki Igen. egyébként róla? Tehát... Mert tisztára furcását, hogy az alapján az egy jelenet alapján egy csomóan már előre leírták a filmet a francba, tehát, hogy ez így nekem óra volt. Én... Pedig a kalózok tök jól néznek. Ki, nem nem tudom, tudom, én is így néztem, hogy ez család. egy jelenet, oké, okay, ez szerintem tökre így rendben van, vagy hát így, nem tudom ilyen nekem ilyen semleges volt, majd megvárom a rendes előzetes, de már egy csomóan így. Leírták, a... és én azt hittem, hogy lemaradtam a rendes előzetesről. <gül> nem. Vagy, vagy nem tudom. Viszont az tényleg ez az előzetes sokkal sokkal sötéter, mint bármelyik eddigi karib-tenger volt. az első karib-tenger volt ennyire sötét a trélere, de ez így kifejezetten, tehát semmi vidámság nem volt benne. Tehát ez egy kis kellemes hát nem láttuk benne Shakespeare. t azért. <hül> Persze, de lehet, hogy ez is hozzáted, de lehet, hogy azért volt így, mert hogy a szülők meglátták, hogy a gyerek rácukpant a Karib Tenger kalózai trélerre, és kapott egy olyat, ami azért, ha nem tudjuk, hogy Karib Tenger kalózai, és imád azt hiszük, hogy ez egy Mhm. <hül> <hül> Lehet, ja, még egy volt. nagyon rossz cím eszembe jutott a totál szívás, nem film ugyan, ah. de hát az <laughs> szerintem kriminális. Az, uh, igen, ez a Godfather Tényleg, Breaking Bad? Breaking Bad, igen, igen, igen. Ja, Magyar, vagy a shield. Szuper, Szuper, a kemény zsaruk, a kemény ja, motorosok, a kemény motorosok. <laughs> vagy a, a SuperHover, az Iron Giant. Igen, tehát, az is elég gagyi, de mondjuk én... az legalább egy animációs film, tehát ott még az ember elnézhet. Hát oké, okay, csak tényleg akárhány szó próbáltam embereket rábeszélni, nézzétek meg ezt a filmet, így. tényleg az egyik legjobb animációs film, amit ismerek. Mi a, mi a neve? Superhaver. Á, ah, oké, okay. mi, mi van ebédre? Tehát Majd letöltöm. Így... Ja. <laughs> még az angol címet kell mondani, Iron Giant. És egy portó, az, milyen jó hangzik. Jó, ja, az mi? <laughs> jó. Ja. Jó, úgyhogy engem annyira nem, vesz el, vagy nem veszi el a kedvemet így egy, egy béna magyar cím, mert úgyis a film érdekel. Ja tényleg, meg most például a Hexoridge, ugye az új uh, Mel Gibson film, ugye mindenki imádja egy külföldön minden, és akkor a magyar címe a fegyvertelen katona. Mondjuk az nekem tetszik. Nekem Igen, nem. Ez nem olyan vészes. Ez a Hexoridge, ez, ez, ez egy helyszínnek tűnik, vagy nem tudom, tehát mint hogyha nekem olyannak tűni, mint egy ilyen háborús helyszín lenne. És akkor ehhez képest itt pedig egy, így ott van az előte, előzetes képe egy Edrugár aki is nagyon gyámoltalan baba arcával, így, persze így hiteles a, a cím a, a filmhez, de, de valahogy nem. Ez az Garfield, -e egyébként csak én ütném? Igen. Nem, én is. Én hát nagyon rettenem. bírom. Én megláttam a srácot, ahogy néz előre, és az a atya úristen van meg. Tehát elhiszem, hogy nem ragadná fegyvert, de azt is elhiszem, hogy másnek Tövik ragadna, tehát rettenetes az az ember. Hát ez szép. Nem, hát nem akarom bántani szegény, biztos lettentőtehetséges színész, csak én nem látom benne azt az biztonsági x-faktort, csak mindegy, nagyon-nagyon fáj ezt az embert láttam egy olyan szerepben, ami valószínűleg egyébként egy oszkeresélyes film lesz, vagy hallottam, nagyon szerették és ott, ahol látták már. Hát igazából most lesz az amerikai hm? premier, és igazából mindenhol szeretik, hm? majd remélhetőleg mi is fogjuk. Jó, legyen. Második kérdés Acsitól, remélem jól lejtem ki a nevét, egy kis bevezetőt is írt. Mielőtt kérdeznék, szeretném elmondani, hogy ismét egy nagyon szimulós és érdekes adást csinálhatok, ahol rengeteg filmhez meghoztátok a kedvemet. Köszönet érte, régóta követem a filmbarátok köztött, bocs, ott voltam a századikon is és azt kell mondjam, hogy egyre profibak hagytok. Teljesen el elolvadunk itt. Így tovább. Lehetne több doku kibeszélő, mert ezek komoly témák, és jól állnak a filmbarátoknak. Én szívesen hallgatom őket. Hát Zoli nagyon szeretne beszélni a <tos> <próbéről>. igen. Igen, <tos> <tos> Jöjjön a kérdés. Picit hosszú, de összefügg szoktátok-e követni az utóbbi időben a South Parkot? Az utóbbi évadokban különösen aktuális témáka és szerintem rendkívül érdekes modern jelenségekkel foglalkoznak, ilyen például ö, idén a trollkodás szoktatok-e trollkodni? Csak viccelek Zoli. mi a, a véleményetek a netes trollkodásról? Trollkodták nem Trollkodtak-e már veletek a filmbarátok kapcsán, gondolok itt arra, hogy olyan mélt vagy kommentet kaptatok, ahol egyértelmű volt a trolkodási szándék. Hm. Hát... Szóval első kérdés South Park, azt nem tudom. Igen, én követem helyeti szinten, most az új éva tényleg trollkodásról szól, az elnökválasztásról, meg ugye erről az egész ö, nemi egyenlőségről amúgy nagyon jól körbejelni. Az már ez az, az előző évadban szerintem. meg volt pendítve ez a PC mm -hmm. és társadalmi. Igen, igen, és akkor most pedig ugye, hogy a, a csajok viccesek, meg minden, meg ö, ezek, a, az, ezek a megmozdulások, mit ugye már ilyen szinte ilyen internetes mémnek lehet tekinteni, hogy mindegyiket nagyon okosan körbejárja szerintem. én nagyon mm -hmm. bírom ezt az évadot, meg ezt az új vonulatot, hogy te most már összefüggő története Igen. van egy évadnak. Igen, <gül> most már ha el akarod kezdeni a szószparkot, Soul... <gül> vagy hogyha megint néznek akarod a szószparkot, nem kezdheted el a, közepénél. a hatodik nem, nem kaphatsz ki egy részt, mint régen, <gül> hanem igenis az évad elején el kell kezdeni. Sőt, most már érdemes az előző évad elején elkezdeni, mert <gül> most már ez az évad szerintem közvetlen folytatása az előzőnek. Tehát... Igen. Ez mondjuk szerintem nem olyan jó, vagy hát tök jó így a story csak ezzel azt bukják, hogy hirtelen, tehát tényleg itt most már muszáj egybe darálni az egészet. De tényleg nagyon jó egyébként. Én tökre nézném, de egyszerűen nem, nem jutok már el odáig. Tehát itt az utolsó rész, amit láttam, az a Human Centiped. De ami tök jó volt még minden, de egyszerűen nem tudom, hogy ilyen... ilyen... Félbe maradt. És, és így uh, meg is néznék néha egy-egy rész, de a tom, hogy akkor ilyen lemaradásom van, hogy, hogy uh, egyszerűen túl nagy falat így egyszerre. Úgyhogy, uh, nem Pedig tom. a trónokharcás rész például érdemes lenne. A trilógiát Aha. ott is három rész volt, azt hiszem arról. Árom volt, érdemes. igen, az is jó volt. Hát hogy egyszerűen mindig megnézhető ingyen a honlapjukról, vagy ez már megszűnt? Nem, a hulu azt kinyírta tehát most már azt hiszem így val valami trükközés volt vele én is régebben ott nézegettem de most arra valamit csináltak vele nem tudom úgy mit nek utána kell olvasni szíves jó Ö, akkor trókodás, filmbarátok kapcsán volt -e már ilyesmi és itt ne arra gondoljunk, hogy itt egymást főleg Zoli felé nézek <síns> itt miről <Ö>, beszél? ugyan már <síns> Ezt nagyon nézzük a nevedett Teams. A, ami, ami, ami nekem így eszembe jutna itt spontán, az például amikor a, a Láthatatman kapcsán sokan értették a poént, és így beszálltak, még azóta is még vannak ilyenek, hogy... Ez mi volt? Láthatatman. Láthatatman? Abba te is részt vettél, szerintem Zoli. Szerintem abba Zoli nem vett részt. Nem. Jó, akkor... Ez, ez már trollkodás. <gül> Zoli, hallgass vissza azt hiszem a három évvel ezelőtti április esélyi adásunkat. Oké. Nagy, <gül> nagyon epik volt. És ki, ki is raktam róla egy 40 perces verkfilmet utólag. Nem fogja. Ne, ne remézz, ne, nem, nem, nem. Nem, nem, le, nem. nem. Képileg sokkal jobb, mint a bebukottak. Annyit garantálhatunk ja, a vergi. Fú, akkor már megnézem, az, az jó lesz. Ha hangban is jobb, akkor, akkor meg a nem lát. Ne, Tukott szemmel is érdezhet. Nagyon uh, megelőzte korát az a filmzoli. Zoli. Úgyhogy mindenképp érdemes megnézni. Láthatatlan, keresre. Láthatatlan. Jó, oké. Okay. Jó. Meg, az, a film, az a film kapcsán voltak e, tök jó kommentek, ami e, trollkodás címszólat e, e, igazából elment, hogy az emberek vették a poént. E, nem tudom, nektek volt -e még ilyesmi? De mi, amikor valaki <coughs> szándékosan jött oda bunkózni, vagy pedig, hogy szándékosan hülyeségeket beszéltek a kommenteknél? Hát szerintem is is. Hát az a gyerek, aki álland a spanyol feliratot követel a filmbarátokra, mi van ilyen? Ezt hát, is láttam. Te nem. is válaszoltál rá, nem is egyszer. Meg... Komolyan? Ja, meg hogy nem ja, azon... az a, a, a kedvencem, aki mindig kritizálja, hogy rossz sorrendbe írom ki a, igen, a, a no. szereplőket, hogy nem úgy van, ahogy a képen. A kedves hallgatónk, ha hallgatod ezt, ha, ha még mindig kritizálod, most már szándékosan mindig fordítva írom egyébként. Ez eddig, még, ez eddig még nem jött volna át. Uh, igen, ez már egy ilyen, ilyen örök klasszikus de mennyivel jobb így, hogy arcokat látnak, és nem mondjuk farkakat teszünk ki. Jó. <gül> <gül> <gül> De jó fejjel, Szerintem is a technikai akadálya nincsen. És akkor azt az az a, maga ura, le... a következő adással, magamura kapcsán lehet. Majd. De milyen komoly jó. lenne, hogy ha az alapján valaki felismeri, rosszul vannak a nerek. felírva? Na. Na. Ahhoz még kéne a társadalmat. Jó, De csak hát... ennyi, semmi más, tehát még egy kevés adás kell, csak hogy rájöjjenek, hogy melyik farok tartozik. Itt már csak és ez ezt is nem... egy, egy hallgatónk küldi be a háttérképet, hogy honnan a, a képeket. Minden, minden ex-barátnőt megkeresett szerintem. Az <gül> milyen komoly lenne? Hát még nem kap egyenes választ, én attól tart. Hát van, akinek görbe. Egyébként a, a, volt, a, volt, itt egy, volt itt egy olyan kérdés, hogy szoktunk-e trollkodni, és nem mondom el, hogy hol, nem mondom el, milyen néven, de én szoktam. Van egy, van egy magazin, ahol, van? Van ahol följákálok kommentelni. Nem... Nem bunkózok semmivel, ilyen fasságokat, ilyen random hülyeségeket be szoktam irogatni. Nem olyat, ami mondjuk, tudom, hogy mi az, ami a, a, a az íróknak az mert hát azért nem szoktam, de mondjuk ilyen hülyeségeket beírogatok ide-oda. Ez tényleg itt az új South Park Igen. Nem tőlem, én, most mondok valami hülyeséget, hasamra ütök, például valóban kiírják, hogy le magad. Nem, tehát tényleg azért mondok nélkül más példát, hogy, hogy kiírják, mondjuk, hogy újra alakult valami nagy metál zenekar és turnéra indulnak, és ha alá annyit, hogy hakni. Mi? És akkor, akkor jönnek, hogy ha a pizzából, ez mi az, hogy hakni, végre újra turnéztem, és aztán, és azzal ott elvannak. Szerintem még a Hiszé is örül neki a magazin, mert akkor kommentet generál. Lehet, De nem is troll, vagy te, csak eltetted a többi troll. Nem ugyanaz. Zoli ilyen gond <gül> ha -ha. <gül> Jók, nem csóválom a folket. Nem amúgy trollkodni, én, é, én régebben, még, amikor még Call of Duty tisztam a negyedik része, ugye multiplayer, és akkor néha egy kötekedtem, így belekötöttem néhány arcba, de csak így tök random módon amúgy, hmm. tehát ne, nem is az, hogy szar vagy, hagy, hogy anyád meg volt, vagy valami, hanem ilyen teljesen véletlen szó, véletlenül, szó, véletlenül dolog, hogy beszóltam a nevére, vagy az, hogy az Kuru, körben olyan. jobb volt, vagy valami. Nem búgóztam, azért leköltem a büccsába. Szerintem S nem sose bultam. anyáztam, mert azért bannoltak mindig, tehát így az azért nem lehetett. De hát honnan tudod, akkor csak anyáztad. Hát azért, mert rajtam kívül voltak ott még más lényeg. Jó, is. mert tudom, De láttad, hogy valaki anyázott, akit bannoltak. Igen. Sőt, kiprovokáltam néha azt, hogy ide anyázzonak és utána bannolták. Hát Jó. most már nem tudod megtenni, amióta celebb vagy. Hát Gergőn, nem. Most már. Hát igen, nyilván Csábi Gergő megyek fel, meg... Hát, csak hát akkor nem. teheted meg, hogyha plusz nézettséget akarsz magad. Ja. Jó. Ja. Jó, hát ez egy érdekes... Ti él. nem? Nem trollkodtatok, Freddy, Mert te nem mondtál semmit. Én nem trokottam, én szent vagyok. Én, én, én se nagyon. Nem reimbrik ti vagytok ilyen izét, Jó. De, jössz, nincs egy De most, hogy mondod, basszus, mutló Call of Duty-ztem, és beszólt nekem valaki, hogy miért ezt a fegyvert használom. És aztán elküldött az anyagra. És az volt a az volt a programja, hogy CG, és így nem tudom, hogy... Az nem, én pina 69 cégé. voltam, tehát az nem lehet. Ja, aha. Milyen, milyen 69? Nem mondjuk ki végendszerre. Majd visszahallgatod. Egy 18 pluszos az adás, az sok farokkal meg minden. Jó, szerintem menjünk tovább az utolsó kérdésre, alig ja. várom az inferno kibeszélőt. De mekkora a farka? De ez volt a rejtény? Sirok Timó-t küldi be a harmadik kérdés. Tudtok-e olyan rendezőt mondani, akiben szerintetek ott a potenciál, hogy valami zseniálisot alkoson, de eddig valahogy sosem jött ki neki a lépés? Kovi? Ki? Hát az nem lépésben játszik. <tíns> <De az. tíns> Egyszerűen több, több színést is tud mozgatni a vászlan, ez nagyon kevés rendezőnek adatott és több meg. Ráadásul szinkronban. Igen, igen tűző, szinkronban. Van. És látszik, hogy élvezik, tehát szeretik a színészek is. Úgyhogy... Na jobb kezéről, erősebb, mint a bal. Kapta egy lehetőséget, szerintem én oda tudna hazni Úristen, mi ez az adás? <tíns> <tíns> <tíns> <tíns> Jó, akkor én bedobok egy, egy nevet. Anton Imroth szerintem Hollywoodban még nem tudott, hogy olyat lehet az asztalra, amit szerintem lehet tudna. Eddig szerintem tök jó dolgokat produkáltott, de még az igazi átütő szerintem még hátra van, és tökre bízom, hogy az idő ezt neki. Akár egy olyan, mint a Control, tehát egy olyan fajta filmet. Aha. Egy pillanat. <gül> Zolynak megjött az iklet. Nem, én egyértelműen Tarantinót mondanám. Ő még csinálhatna egy igazán jó filmet. Még eddig nem Már. csinál. <gül> nem, hát szarozni kell szerencsétlen, hát ha jobban megerőz, megerőlteti magát, és még jobb filmeket csinált, mint amiket eddig láttunk. Hogy hívják a Die Hard-ot rendezőjét? Skipuds. <gül> nem az Mike Moore. Nem Michael Moore, John Moore. Nem? John Moore azaz. az az. Na, hát igen. Venne ott, ott az X-faktor. <gül> igen. <gül> igen. Jó. Van viszont egy rendező, aki ö, nem is azt mondom, hogy okvető, hogy lehetőségek kéne kapni, de szerintem, hogyha jobban fognák a kezét, most vagy a producerek, vagy a stúdió, ö, akkor stabilan tudna jó minőséget csinálni, ez meg fukol. Aha. <gül> igen. <gül> az a faza szerintem kurva jó rendező, csak így ilyen, mintha most vagy a páros, vagy a páratlan filmje, mintha mindig rácsáfolnának erre. <gül> Uh -huh. Tehát csinálj egy tök jó filmet, aztán egy kurva nagy és aztán megint egy kurva jó filmet, aztán megint, ezt az valahogy irányba tudnak rendesen tartani, szerintem csodás, tehát stabil kurva jó minőséget tudna összehozni. Hát ha? vagy ott van egy saját Shyamalan, akinek csak egy pár réteg arcot igen. kéne levakarni a magáról, és szerintem megint, tehát ő is tudna jót, csak valahogy nem... Tudott is. Tudott, igen, ez az, hogy ugye csinált is már, és, és most hát mikor? mikor csináltad el a jó filmet, basszus, és valahogy én nem. a vizit A visit. szerettem van Fú, én azt annyira gyűlöltem azt a filmet. Pff, én correct. úgy fostam fos azon a filmen. Féltem, de én, nem a, én nem fostam, a film volt fos. De, de na... de, de na... de, nem tudom, mi a volt Kula-kula, el vagy. De egyébként... De egyébként nagyon jól volt. Volt. nagyon jó. meg ez a mostani filmje is jónak tűnik. Egyébként szerintem saját az a rendező, fú, talán mi beszéltünk erről valahol a jaj, ki volt a Batman v. Super Snyder? Szerintem ja. a saját is hasonló szindrómában szenved. Tehát ő akkor működik, ha nem kap sok pénzt a filmjeit. Ekkor <gül> próbálkoznia kellene? Aha, hát egyik... amúgy, ja, amúgy Snydernél is így van amúgy szerintem, hogy voltak neki már jó filmjei. tehát tényleg a Holtak hajnal meg a 300, tehát én ezeket nagyon szerettem. És így, meg, meg a Watchmen is teljesen jó, de úgy az az igazán nagy-nagy életmű szerintem neki még hátra van. Hát... És nagyon remélem, hogy, hogy egyszer még el is készíti, mert persze a legjobb filményen tényleg a Holtak hajnal, de lehetne annál még szerintem jobb is, hogyha nagyon akarna. Hát ebből nem kéne, hogy pénzt kapjon. <gül> egy, egy ilyen 30 millió dollárból csinálnia kéne egy ilyen Ibrahim Lincoln filmet a 300 stílusában. Tehát olyan készült a vampírban Igen, erről beszélnek hogy <gül> <Igen. síret> volna. <gül> De vannak tényleg ilyen rendezők, akiknek egyébként, aki nem tudnak mit kezdeni a pénzzel, egyszer csak elborul az agyuk, és nem tudják, hogy mit kezdenek vele? Ez lehet, hogy, hogy, hogy egy teljesen, hanem is egészséges, de természetes emberi vonás, hogy nem, egyszer megszűnnek kreatívak lenni. Hát Kevin Smith tökéletes példa. Igen. Uh -huh. ja. Onnantól kezdve, hogy pénzt kapott azóta itt azóta nem. Jó, hát most megint csinálja a kis független filmeket, csak ezek ma olyan elbújulóak. ez egy Jogahouser-zés, társai? Hát? Ja, azt magának csinálja, a val Mi volt az a Aha, ja. Tényleg, mi van ezzel a Shop Stop 3-mal, nem az volt, hogy készül? Hát TV re akarja <coughs> most eladni jelenleg éppen azzal a háza, hogy egy sorozatot csináljanak belőle. És éppen nem, í olvastam talán facebook én követtem Facebookon, és ott írta, hogy jelenleg éppen csatornát keresnek neki. Aha. Ilyen mi lehet, hogy ezt sorozatként tényleg működne. Azt akar belőle csinálni, tehát jelenleg ez a terv volt már a Netflixnél talán, meg még nem tudom hány helyen, szerintem valahol amúgy meg fogják venni az ötletet. Tehát valahol ez otthonra fog találni a shopstop, Vagy mi az, nem a de shop Nem shopstop másik filmje volt, nem, a Móra egyszer akar most, ugye a Shop volt talán magyarul a cím. Pont ha, az, az, a... az! Aha, azt hiszem az az szóval. jó, azt Nem a Shop stoppal. pal De az a, a az majd utána jön. mármint a klasszikusok között. Hát Aha. szerintem inkább a, a képtelen képregény. Én azt még nem láttam. Én sem, ne. pedig annyira szeretném. Már jár képtelen képregény. Az nem volt rossz. Az a Chasing, az a Chasing Amy. Amy. aha Az nem volt rossz. Hát csak az tehát tökre nem az, amit vársz. Tehát az nem. a Høgné nem Túl nagyon Túl érzelmes lehet. az Freddy-nek, úgyhogy az már alapbólkába e, megy. Túl sok benne az űrhajó. Ha a űrhajó is van benne, <gül> akkor Tuti nem fog tetszeni freddy oh, Mennyi volt abban, azt a tarolhat. Amikor Jay és Nyol Bob-ot levarpolták az űrhajóból, az milyen volt, jó, <gül> És jól isten. volt benne az különösen. Jó, akkor ne húzzuk tovább az időt. Inferno gyerekek! ezt a, el a pokol! Ezt a Blackship nem látta sajnos. Nagyon-nagyon Black Sheep. Már most sajnálom, de egészen addig abszolút leszartam, amíg nem kezdtetek el az előbeszélgetésbe pár szóban beszélni a filmről. Én vagy igyekszem egy... mindig, amikor írok egy-egy jegyzetet egy a film előtt, ö, úgy jelezni, hogy, hogy pluszal kezdek gondolatokat és negatívumokat minuszal. És így leültem az inferno után, hogy most írok pár gondolatot. Olyan lett, mint egy felsorolás é... csomó mínusz. Igen. És így gondoltam, hogy passzus, egy, egy pluszt írjak már vagy valami. Hát, ilyen nincsen. És, és, és nem... Jó, oké, hogy a, a Felicity Jones most beírhattam volna, hogy hát szépen azért, néz ki. Hát azért, meghívtam volna egy rizest De tésztára. nem játszott még ő sem jól, szerintem. <gül> ő az és ott ő ő a karaktere is egy nagy szar volt. Hát az egész film egy szar volt. Jó, ez, ez a másik dolog, úgyhogy szerintem ne, ne is húzottál az időt. Ö ki, ki, mielőtt elkezdjük az inferno a, ki, hogy viszonyul a korábbi filmekhez, tehát a Da Vinci Code-hoz e, angyalok és démonok, nektek tetszett, úgy önmagában? Össze... A langy langyos és a hideg vizelet között egyensúlyoz valahol a kettő film hmm. szerintem. Szerint, szerintem egyébként ez a két film, egy betöltött a maga módján egy ült. Mm -hmm. Tudom, most nagyon népszerű egyébként tekézni a, a Dan Brown könyveket, meg egyébként tényleg nagyon sokan utálják. Tehát, hogyha megnézel, mondjuk könyveket. Azért többen szeretik. Jobbra-balra. Nagyon veszik, de aki könyvkritikus és tényleg ö, ö, az a dolog, hogy könyveket értékeljenek, azok mind utálják a Dan Brown könyveket. Egy akkor sokkal... jó, megvannak írva. Hát nem lehetett, lehetett azokban. Van az az jól vannak megírva, de pont azt támadják nagyon, hogy a Dan Brown azért nem egy, nem egy nagyon barokkosan fogalmazó író. Hát tehát igen, nem baj. Egyszerű. Ez nem? Ez, ez, igen, tehát amit a Rollingnál is felhoztak, hogy tök jó történeteket ír, de mint író, hát azért az írás az nem, nem itt kezdődik. Tehát hát senki nem hát, kétségbe hát, a Harry Potter-ek értékeit. Jó, hát te... ponyva író egyébként a Dan Brown, szerintem ezzel minden ilyen keregyeztetünk, és ez nem baj, tehát a ponyvának is van helye. Az a baj, a, azért nem szeretik szerintem sokan ezeket a könyveket, mert nem ponyvának akarják eladni magukat, hanem többnek. Igen, borzasztóan sikeresek, viszont azt, azt nem látni kell, hogy a, a, az Angyalok és démonok meg a Da kód előtt, tehát ilyen jellegű konteós filmek nem voltak. És ez egy olyan űrt töltött be, amiben ami, ami jó érzés volt elmerülni, hogy úristetleg a történet milyen mértékben összefonódik, és tényleg van valami háttérhatalom, hatalom, mm -hmm. aki, aki jelen van a művészettörténet különböző alakjából formáink keresztül. Szerintem ez egy tökérdekes dolog volt, és meg tudom érteni azokat, akik utána ilyen a Da Vinci kód nyomában, meg más hasonló baromság könyvekben próbálták ezt tovább fejtegetni. Szerintem egy tök izgalmas dolog, és szerintem ennek helye van a mozivásznál. Well, Mindenképpen egyetértek. Nekem az angyalok és démonok mind könyvben, mind filmben is egyébként jobban tetszett. De, de mindkét film egyébként a maga maga szektorán belül, maga módján szerintem teljesen jó volt. És én nem olvastam az inferno t a film előtt, de gondoltam hát Ron Howard már az utóbbi időben kicsit a, a rásóta egy kicsit visszabbett. De hát meg kell nézni, Tom Hanks nincs mese, biztos hoz egy jó szintet. Na, ahhoz képest gyerekek, amit itt láttam, az, az, az, az egy katyvassz. Tehát maga a, a sztori szerintem önmagában nem túl jó, de még ha azt veszük, hogy film filmileg... Ez mi? Én. <gül> Kérdő okay. film... megint átrendezi a szobát, a Igen. filmbarátok üdvözlése gyaránt. Hát filmileg is klasszisokkal rosszabbul van megcsinálva az egész. A forgatókönyv szörnyű. Kezdve azzal az egésszel, hogy az előzetes egy akkora átverés, mint az állat. Tehát ott a, a, amit ott láttunk, az izgis részek, azok mind víziók, kezdjük ott. Tehát ez, ez egy akkora átcseszés az egész. És uh, akkor Gergő, te olvastad a könyvet is, ugye? Igen. Akko, akkor mondd el, hogy uh, miről szól ez a, ez a film, és esetleg egy pár mondatban, hogy akkor uh, miben más a könyvhöz képest, vagy, vagy ilyesmi. Aha. Hát megpróbálom. Az, az igazából a lényeg, hogy ugye a, a film az elején az elején belecsap a, a közepébe, igazából Tom Hanks felébred a kórházban, van a fején egy sérülés valószínűleg golyó ütötte seb, és nem emlékszik semmire se, hogy mi történt az utóbbi két-három napban. Az Apollo Felicity Jones segít neki, ugye, és akkor éppen ugye már meg akarják gyilkvani egyből a kórházban, és menekülésbe fognak. Igazából az egész egy egy ilyen, ilyen világ elméletekben utazó zseninek a, a, a történetét gördíti tovább, őt ugye Ben Faster ugye yeah. a, a Zobrist. És ez a Zobrist, ez meg van a győződve, hogy az emberiség igazából a, a túlnépesedés miatt el fog ugye tűnni. És erre talán akar kitalálni valami megoldást, és ennek a, ennek a nyomába erednek tulajdonképpen Tom Hanksék. ugye egy ilyen nagyon egyszerű dolog amúgy a, a maga a cselekmény az két napot ölel fel talán, vagy hármat. Szerintem annál többet nem igazán többet és mm -hmm. egy ilyen nagyon egy ilyen izgalmas kis macskaegér játék lehetett volna az egészben szerintem. Én a könyvet kifejezetten élveztem, tehát amúgy nagyon izgalmas volt, meg ö, tényleg boltítja a történetek, meg ezek a, ezek a dante és fejtegetések színből is ugye, következik, hogy a az Inferno ugye, az isteni színjátéknak a, így a rejtébe mélyednek bele egy kicsit, és kifejezetten érdekes volt ezek a kis extra dolgokat, amiket elmondtak hozzá a filmben például, a, ahogy a városokat bemutogatták. Tényleg olyan volt, hogy egy ilyen kis turisztikai reklámfilm, aminek ugye a felét Magyarország, meg Budapest tette ki, mert ugye nagy részt itt forgatták. Sokat nem vettünk észre. Hát mondjuk, amúgy elég nehéz volt. Meg... A keleti pályaudvar az látszott. Igen, a pályaudvart. Ja. Hát ez már festiek mondják meg tényleg, mert annyira nem, de tényleg azért látszott, hogy így azért volt production value a filmben, tehát azért elég látványos volt minden szerintem. és a, a könyvben például ugye maga, amikor kiderült, hogy mire megy ki a játék, és a, az egésznek a fináléja, az egy gigantikus nagy gyomros volt, és én meg voltam róla győződben, hogy ezt nem teszik bele a filmbe, és igazam voltam úgy. Tehát sajnos kivették belőle, nem basszál föl tényleg. De, de megváltoztatták a, a végét sajnos. Pedig ezt mondtam is, hogy a korábbi adásokban hogy biztos vagyok benne, hogy nem lesz benne. És tényleg kihagyták. Hogy Szerintem mire... az egész könyvnek az volt az egyetlen olyan momentum, ami tényleg nagyon erős volt. Tehát Igen. Az, az tényleg zseniális húzás volt, ugye, maga a műfaján belül. Uh -huh. de, Hát nem minden jó. Ja, hát én, ezért akadtam ki én is nagyon amúgy. <gül> és ö, ugye itt a hát igazából a trailerben is elmondják, hogy igazából itt egy vírusról van szó, amit ugye el akar indítani itt az obriszt, és ö, ezzel elvileg megritkítja az emberiséget. Na most nem tudom ti mennyire figyeltetek, hogy mit mondott, hogy hány ember fogja ezt túlélni? Én úgy emlékszem, hogy három milliárdot mondott. Mind, az, az volt, hogy minden második fog meghalni. Minden második. Na uh -huh. akkor három milliárdot mondott tényleg annak mi értelme van? Tehát az a, hogy oldod meg a túlnépesedést? Elmondta a film, hogy 1970 óta kétszereződött meg a lakosság. Tehát a 7 milliárdot elértük, vagy 8 milliárdot, tehát az azt jelenti, hogy akkor még ugye 3 milliárdon voltunk, vagy 4 milliárdon. Tehát egy Most pár negyve... és újra. Igen, 40, 40 évet nyert körülbelül az emberiségnek. Az semmi... Azt várják, akkor itt most akkor itt tényleg ez van, tehát most Igen. ez lehet, hogy már spoiler, de tényleg ez a célja. Tehát, Egy hogy ne, ez nem valami. Egy szerű járványt akar elindítani. Az előzetesben benne van. Igen, belearakták az előzetesben, és ezért merem. Hát a, a könyvben is benne volt, de ott ott nem aztán nem nem a végén kiderült, hogy nem is erről van szó. Ja, hát, mert a könyvben. Asz, ott... hát ez nagyon gáz. Ja, hát nem, nem tudjam hogy igazából sterilizálni akart az emberiséget és kb. 3 milliárd nem, vagy 3 millió nemzőképes ember maradt. Ez, volna. ez szerintem, most, most nem tudom pontosan visszaidézni, de mintha ez lenne, valahogy elhangzik hát, a sterilizálás a filmben. Be akart menni a WHO-hoz, WHO hogy ugye igen. valahogy segítsen, segítsenek ember, de ugye mindenki ajtotta a picsába, és főleg egy ilyen pesti szerű járványt akart elindítani, ami öl, és hmm. nem sterilizál. A az olyan, igen. Hát igen, és itt viszont, ugye, itt viszont az volt a lényeg, ugye, hogy a nemzőképességet korlátozzák. <gül> és úgy viszont, hogyha tényleg három millió ilyen ember maradt volna, az egy 3 négy évre simán igen. szerzett volna nekünk időt, tök jó lett volna. Így viszont sem értelme nincs a történetnek. <gül> Tehát így 30 évnyi időt nyert az emberiségnek, és az, az nem elég. Az, az Arról nem is beszélve, nem ve, hogy, hogy ezen az utómódon, ahogy a filmben volt, ez eleve annyira feleslegesen nyoka volt. Tehát, Na ez az ember tényleg ezt akarta volna, meg lett volna 25 ezer sokkal egyszerűbb módja, hogy ezt megcsinálja, mint, mint az, ami a végén volt. Hát ez igen. az uh, hát, úristen. A telefonos részem nem röhögtém? Csak már amikor néztem, mozik. Mi a röhögtem? két telefonos közök. részem? Amikor nincs jel. Ja, hát igen. Ja, aha. <gül> igen. Néztem, ezt nem hiszem el, bazd <gül> meg. Tehát ennyire. Egyeket... Elmondanám nekem, mi volt ennél jó gondolom a filmmel. Gondolom hogy láttuk... Van? Tessék, hogy van a film, az a ennél kicsit összetettem. Láttuk ugye a, a Jesse James meggyilkolása A tettes a gyáva Robert Ford című igen. Mm -hmm. ja. ja, igen. <coughs> Kellett volna, igen sajnos. A filmnek van egy baromi érdekes tanulság, ami, ami visszavezethető az Infernóhoz. Hogy az, hogy legyőzzük az ellenségünket, az nem elég, hogy fizikailag megtörténik. Tehát kell, hogy legyen, a, a filmben is az jött ki a, a Jesse Jamesnél, hogy kell egy morális felsőbbrendűség a győzelemnél. Az nem elég pusztán, hogy erősebb vagy, az a boxnál van, de itt az obrisnak van ugye egy ideológiája, amiért megteszi. Ő nem egy mezei terrorista, hanem, bevesztük vagyok, ökoterroristának. Ő azért akar ezt megcsinálni, hogy az emberiségnek jobb legyen neki van egy ilyen motivációja. Őt le kell győzni, mert ez azért elég magas árat kér, az egészért. De a filmből nem derül ki, és hangsúlyozom a filmről beszélek, a filmből nem derül ki, hogy Langdonnak mi ez az erkölcsi töblete, amivel le fogja győzni az Obrisztot. Hát, hogy ilyet nem lehet csinálni. De ez azért. nem egy erkölcsi hozzá. Hát ez e, nem. E, e, e, e, nekem ez volt ezzel a problémám, hogy amikor ott állnak, hogy, el, hogy ott van a nagy klimax a film végén, akkor a Robert Langdon érvei annyira falvédő szöveg színvonalúak. Hogy, hmm. én, a hogy ebben az orvosadban a filmnek a vége, az gyakorlatilag egy dráma. Arról nem is beszélve, hogy tökre nem éreztem azt Indokoltnak, hogy azt hiszem ez előzetesben is elhangzik, hogy, hogy csak Lengdon segíthet már rajtunk. Én nem éreztem ezt a film alatt, hogy, hogy miért pont ő az a, az a plusz, ami miatt csak rá számíthatnának. Tehát én nem tudom, tehát a korábbi részekből ez sokkal jobban meg lett oldva úgymond. Hát meg itt viszont olyan volt az egész Langdon karakter, hogy így mit a néző, hogy nem érti, hogy mi történik körülmény. Igen, igen, vagy igen, az, az emberek másik... lezuhantak ebben a filmben, vagy pedig Langdon nem értette, hogy mi történik körülötte. Ez igazi, hogy kettő része felosztható film az egész. Hát ez az egész szimbólum kutatás az ebben a filmen szerintem nagyon vissza véve. Nagyon. Ami, miatt, ami miatt, egyszerűen tényleg nem éreztem indokoltnak ezt, ezt a fajta nyomást, ami a lengdon volt egész végig. És ami aztán később ilyen nagy fordulatok, hogy, hogy mi minden történt csak azért, hogy a Langdonnak úgymond egyszerűbb legyen, hogy most nem tudom, tudjátok-e követni, amit nem ja, akarok igen, kimondani. Igen. Hát azt a baromságot komolyan mondom, tehát én ezt... Én ezt és rögtön, gyerekek, ahogy kezdődött a film, én tényleg ilyen szar első 15 percet filmben nagyon rég láttam. Ezek a béna látomások? Ezek a, ezek a rettentő látomások. Tom Hanksnek ezek a ö, fájdalomittas arcok, amiket vágott minden alkalomnál annyira nem állt jó. Tehát én Tom Hankset ennyire unottan színészkedni nagyon rég láttam. Mint hogy ő, ő maga is tudta volna, hogy basszus, ez, ez csak a gázsiért megy. Ez, ez nem ad semmit hozzá ehhez a Langdon univerzumhoz. Ö, és, és tényleg ezek a ö, rögtön két ismeretlen történetszállal kezdenek itt a, a Ben Fosterrel, meg a a hangszel, Tehát rögtön belecsöppenünk két dologba, amit a néző nem ért, mert egy nem elég, nem legyen rögtön kettő, és azt is húzzák basztus annyi ideig. Szörny. Hát én, én tényleg első negyed órán úgy szenvedtem, mint, mint az egész film alatt, nem? Pedig általában fordítva szokott lenni, hogy az eleje ütős, és akkor végefeje laposodik el, de itt, itt már a kezdés egészen egy agyrém volt. Én azt nem tudom felfogni, hogy miért ez a stáb dolgozott ezen. Tehát ugye itt volt az első két rész, és egyik se volt azért egy ilyen nagy nagy-nagy duranás már, mint így szakmailag. Nyilván pénzben kurva nagyokat kasszáltak, tehát hogy megnézte a Davinci kódban, az. ami 800 millióig ment el, vagy meddig iszonyatos pénz, de utána már az angyarok és démonok csak a feléig, ez meg szerintem még annak a felét nagyon fogja elérni. De hogy sasa volt meg ebben az a plusz. Egyszer Ron Howardnak ez a műfaj nem fekszik. Ez, a, ez az okoskodó, krimi, vagy nem tudom, ilyen krimi-trilleres jellegű dolog. Tehát amúgy ez, ez egy állatizgalmas film lehetett volna szerintem. Csak egyszerűen egy olyan olyan, olyan langyos, olyan újramelegített fos volt az egész, és amit a legjobban Igen. szerintem agyon vágta, hogy ez egy okos filmnek kellett hogy ugye legyen. Tehát Abszolút. azért pró próbált okoskodni a film. Az a szövegkönyv gyerekek, tehát ez a, mindig, mindig arról beszéltek az emberek, hogy mi történik minden, hogy ez a Robert, ez milyen egy agyafúrt ember. Igen. Ú, le kellene ide mennünk, ú, itt sötét van, ú, most mi csináljunk. És, és az meg azért, 11 éves gyerek amúgy egy kicsit összetettebb szövegkönyv összetud hozni. Tehát így, ez, ez, ez, ez, nekem ez a legjobban, hogy igazából semmit, <hül> nem mondtak a filmben, mint amit látsz. Uh, igen. És ott a, a, a kémia közben meg tökre nem működött Hanks és Jones között. Én már azt se értem egyébként, hogy Hanksnek miért nem volt furcsa, hogy ez az orvos nő egész végig, mint valami, nem tudom, mint tumor követi, és, és nem kérdeztem meg egyszer sem, hogy, hogy oké, okay, nem kéne már ketté mennünk? Miért tartasz minden e, Azért Azért az meg... hogy ha jól emlékszem, az előző filmekben sem volt okvetően indokolt a szájtékék jelenléte. Oké, okay, de, de ott, hogy, hogy mondjam, ott legalább amiféle... Ö, hogy a kvalifikáció volt a társnak. Itt meg egy orvosnő volt. Oké, okay, hogy a végén, amit már mondtam, ez egy kicsit feloldódott, de hogy a Langdonnak ez miért nem volt furcsa, hogy, hogy meglett ez azzal magyarázva, hogy Jaj, hát gyerekként olvasta a könyvét, és nagyon rajong ezért a témájét. Hát anyát, komolyan, meg a, meg a, meg a WHO kommandó gyerekek, ami mi van? Tehát, a WHO-nak is van egy SWAT csapatja? egy ja, hogy szurikkal mennek, és mindenkit beadtanak, tetanus ellen. megőrültem ott. Tehát én. én tű alakulat. Azt hittem 2016-ban ilyen téren, már nem tudnak újat mutatni, de hogy a WHO-nak, a világ egészségügyi szervezetnek egy komplex szvat csapata van, ez, ez teljesen legyűgözött. Egyébként volt még valami, ami engem így meglepett, de valószínűleg ez a koncepciós hiba lehet, talán a könyvben meg van magyarázva, de a film olyan jött ki, hogy konkrétan valószínű, aki azzal szórakozik a, a barátnőjével, akit most nem mondom, a kicsoda, de azzal szórakozik a barátnőjével, hogy talán a há, évfordulóra az ajándékot elrejti, és jeleket hagy a szobá, a lakásban, ami ide-oda mutat. Egy az a könyves szekrényben, meg akármi. Teljesen logikusan következik ebből a ö, rejtjelezésből, hogy az meg elrejtek jeleket, az egyiket valahova Milánóba, a harmadikat, Velencébe, a negyediket Konstantinápolyba, és úgy, hogy a film tanúsága a nem tudja megfejteni. Uh -huh. Tehát a, ez a fantasztikus milliárdos, ez, ez konkrétan az jött le a filmből, hogy ez olyan hülye, mint a seggem. Ez képes volt a film elején meghalni azért, hogy az, az, amiben hisz, az megtörténjen, ne vegyék el tőle. De addig már nem jutott el, hogy ha tényleg ilyen hatékony akar lenni, akkor vigye fel azt a kurva ö, vírust egy épület tetejére, és szóljon fel! Igen. Hát de nem. De. Ez olyan, mint, a, mint az Adam West-szerű Batman sorozatban a hatvanos évekből, amikor lehető legkomplikáltabban akarták mindig batman megölni, ahelyett egyszerűen golyót repítettek volna a fejébe. Nem, mindenféle időzítő volt egy, egy gyárszalagon, amit aztán nem tudom, mint pingvinek marcangolják a köteleten. Hát itt még az beindít. időzítőt se ismerték. Ez, ez semmi, ez, ez annyira... Hát. Oh, Fú, a, volt, a TJ Hookerben volt ilyen. Jó, oh, én ismerem. Idő, hogy, hogy, hogy ez a visszaszámlál, igen, minden Shatner, hogy ott volt a bomba, a kocsi alján utaznak, és te nem halasz valamint, és kiszállnak a kocsó, és kiukranak. Hát ja. <gül> <gül> az, az, az mi volt? <gül> Ugyan, ez, az a durva, hogy ennyire visszaköszön a 90-es évek eleje, 80-as évek vége, az azért ijesztő. Tudok még rá, egy, egy zseniális fordulatot, a, a, a, a, amit a film egész egyszerűen nem tudom, hogy sikerült elbénázni, ott volt a Lengdonnak az a társa. Igen. Mi lett azzal? Várjál, milyen társa? Hát az, akivel a Dante maszkot. Ja. Mi a tököm az a... ember, hová lett? Az meghalt valahol. És ez, ez, ezt nem gondolták, hogy a filmben vagy utómódon még ezt a szállat fejkének Ez az biztos még. Hát de baszus, hogy így eltenetes volt. Egyébként, egyébként ezt én értettem, mert azt ugye megtudják, hogy a fasziaz hol van, hagyd magáról a jelet. Igen. De azt honnan tudják, hogy hova rejtette a Dante maszkot? Azt nekem nem volt egyértelmű, hogy azt hogy találják meg. Ja, a versből ott ugye elmondták, hogy hol van a Dante eltemetve, mert ugye nem ott volt, ahol ugye keresték, és azért mentek át Isztambulba, hogyha jól emlékszem. De ez nem Isztambulban van. De a eltemetve a Dante igen. Vagy nem a az Dante... a... Nem, nem mér, a, hanem az a... a azt a vénfazant, amikor keresik. Az valahol meghalt, de nem tudom, hogy hol. Nem, nem, tudom, az a baj, hogy nem tudom, annyira túl volt bonyolítva ahhoz képest, hogy amúgy ennek egy értető dolognak kellett volna lenni, és ugráltak össze-vissza, és azt nem tudom. Ja, meg az, hogy Hans Zimmernek a zenéje halad, így annyira akartam figyelni, hogy úristen, végre lesz itt valami igazi durulás és akkor így összesen egy volt, amikor ugye lementek ott a, a az vízgyűjtőhely. Mi volt annak a neve? Uh, Jak, az első ilyet igen. igen, az első ilyet palotában, amikor lementek az gyönyörű szép zene volt ott tényleg, és amúgy maga az az egész hely annyira szép volt, így a könyvben is annyira ö, tetszett az egésznek a leírása, hogy tényleg itt be van rendezve egy ilyen kis bálterem, vagy nem tudom, egy ilyen kis, kis mm -hmm. zenészhely, és a föld alatt van, és ki van az egész világítva, és állati jó lehet. Hát a volt, mint akar, Mória bányája csőtörés után. <gül> <gül> Igen. De ezt, Én ezt tényleg nagyon ilyen. tetszett. Ezt uh -huh. Rá is kerestem wikipedia hogy ez egy valós dolog, hogy ott koncerteznek meg ilyenek, uh -huh. de igen, Meg, be, Amúgy ilyen kis turisztikai kis apróságok voltak ebben, tehát például amikor mondtad, mm. hogy ott Velencénél ugye egy, kilenc, vagy egy hónapot, vagy három hónapot kellett a hajósoknak kint várni ott a város környékén, egy hogy ugye nem vigyenek be az járvány. Igen. Na, Aha. azt például annyira tetszett, ez egy tök király kis apróság ja, volt, tök logikus. Igen, igen szóval. a karantén. Jó, de, de ezek voltak de... egyébként régen is, tehát Igen. a angyalok és démonokban is, meg a da Vinci-kodban is voltak Igen, kis és én aprósági. ezért szeretem ezeket, hogy ezek a kis, kis történelmi kis okosságok, amikre amúgy nem az iskolában nem tanulsz ilyet, és azért nagyon autistának kellene, és mindennek nagyon-nagyon utána olvast, és akkor, akkor tudod ezeket. De én például ezért szerettem a könyvet, mert csomó minden kiderült belőle, és itt pedig így ilyen, én, én, én nem. Nem, nem, Jó, hát nem, csak nem, a nem abból értem. Sok volt a fikció tehát, de ö, nem tehát nem is kell, hogy ezből minden száz százalék igaz legyen. Ah, nem, nem, érdekel, e az engem nem igen, érdekel. Igen, engem se, csak sokan emiatt támadják, hogy, hogy úgy tesz, mintha ez minden igaz volna, közben szerintem csak helyén kell tudni kezelni, de egyébként ebben is tök egyetértek, hogy Davinci kódban is sok ilyen ö, érdekes dolog volt például, hogy a, a pentagram az, az minek a jelképe, meg ilyenek. Tehát e ezek tényleg olyan érdekes dolgok volt, itt is ez a karantén ez egy jó példa, amit felhoztál, de nem tudom, ez a film ez a szenvedés volt, tényleg én, én nyilván nem ez volt a legrosszabb film amit valaha láttam de tényleg elgondolkodtam a film felénél, hogy hogy basszus, én, én biztos vagyok benne, hogy ez a film, ez már semmit nem fog nyújtani, ami miatt megélni, itt maradni, és így így, ha nem lenne a filmbarátok, lehet, hogy kisétáltam volna, amit hát. nem szoktam csinálni, de, de tényleg éreztem, hogy ez, ez időpocsékolás. Ez az első palotát, azért érdemes volt megnézni. Hát azt igen, de érted, hogy ezt valaki elküldi nekem wikipedia YouTube-on megtalálod. KB. Szerintem. Ez szörnyű volt ez a film, és, és Hanks az nagyon-nagyon az unottan játszott, és ilyen rosszul színészkedni szerintem még nem is Tom láttam-e és, és amit hozzá kell tenni, szerintem nagyon kiöregedett ehhez a szerephez. Igen. Tehát látványosan. Igen. Ja, Igen, végig sprintelsz egy kétórás filmet, ahhoz már nem Tom Hanks kell. Igen. Tehát ahhoz már valami másik arcot kellett volna szerintem találni, meg ezt, hogy áldalára a rohadt Mikiegeres Egeres órájára volt rágyógyulva, hát a könyvben is ezt kerested. minden második oldalon ez volt, hogy na de hol van a Mikiegeres Egeres órám, mm -hmm. és mondom, az ennél nagyobb gondjaid is vannak szerintem. Például az az az, hogy benne vagy ebben a filmben. Igen, az például... Hát mondjuk őszintén szólva, mondjuk a Tom Hanks az utóbbi időkben nem vagyok elhúlva, nekem a kémek hídjában sem tetszett te ott is túlságosan Tom Hanks-et játszott. Én... A Tom Hanks nagyon jó mindenhol, ahol van. Hát a Sully-ban is nagyon Tom Hanks volt, és nagyon jó nem volt. Jó, a Philips kapitány az jó volt, de ott legalább láttam idegesnek. A, a, a, a Polkring ne lenne idegesed, miről beszél? Persze, jó, simán. De mondom, a kémek hítjánál, én, én, én egy hangulatváltozást nem láttam az arcán, mondjuk ez a film, az olyan is volt. Viszont az, hogy langton is ugyanezt lássam rajta, tehát nem láttam rajta azt a bölcs szimbólumkutatót, mm. aki, ne, aki... Nem, mert egyszerűen ki volt rántva alul a szőnyeg, és tudod, a, a karakter nem volt, nem volt abban a közegben, amibe illik szerintem, és nem csak azért, hogy abban érzi jól magát, hanem ahol működik ez a karakter, és ahol működik ez a fajta történet, amit elmeséltek. Na jó. jó úgyhogy semmiképpen nem ajánljuk ezt a filmet. Én biztos vagyok, hogy az évvégi összegzésnél. A legrosszabbak között felfogom ezt hozni, mert nagy csalódás volt. Semmit nem vártam igazából ettől a filmtől, de még azt a keveset semmit sem tudtok Hogy? Hogy semmit se kaptál, tehát még az se. Hát nem, egyébként tényleg nem. Tehát nem. Ez egy Abszolút film. meghoztáltuk a kedvelmet <laughs> Jó. Hát, De... el elkeserítően hangzik, amit így mondtak. tehát így... Hát tehát az tényleg nagyon Tényleg ott van szartak vagy. tűnik így, látatlanul... Tényleg, ha van pénzetek inferno, inkább vegyetek belőle Csokit. Jó. Vagy vegyetek jegyet a lánya vonatonra az esetleg jó. Arra kurva élet, hogy ne. Az biztos, hogy ne. Arra ne. Na, film ajánló, rovatunk folytatódni. <gül> <gül> lánya vonatonnal. <gül> Olyan jó miket hallgatni, meghozzunk a kedvet mindenki. <gül> ja, és a következő film sem lesz lehet, ja. is, jobb. Na, lánya vonaton, ezt uh, említettük, hogy, hogy lehet mindannyian megnézzük. Ehhez képest csak ketten látták innen a Black Sheep meg a Zoli. Igen. Black Sheep átveszed? Mesélj! <gül> Hogy lehet elmondani a történetet, olyan kíváncsi vagyok, hogy fogod elmondani? Hát, egy, egy kicsit próbáltam készülni hazafelé jövet, de már elfelejtettem, mert most így az Inferno így kicsit rezetelte az agyamat. Ö, ez, ez a lánya vonaton, ez egy lányról szól, aki, hát inkább nőről. A vonaton van. Aki, aki a vonaton van, egyébként, ha hiszed, ha nem, így kezdődik a film. Na nem Ami az. jó, mert, mert nem hazudott, tehát ez már egy jó pont, aztán több jó pont nagyon nem volt. Egyébként, de, bocsánat, ez miért, miért lány a vonaton? Miért nem, nem tudom. nő a vonaton? Mert azért, mert nem lány. Hát bőven nem. Nem tudom, ez Csitri így jobban hangzott, mert kislány mert... a vonaton. Mert szerintem az előzetes alapján nem is volt egyértelmű, hogy ki van a vonaton. Tehát, hogy ki az a lány, aki eltűnik, ki az a lány, aki a vonaton van, és ki az a lány, aki keresi, és ki az a lány, aki hiszik. Vagy nem tudom. De a film alapján is csak úgy homályos tippeket kap az ember. Tehát arról szól a film, hogy van ez, a, ez az Emily Blunt, aki egy vonaton utazik naponta kétszer, és mindig elmegy a, a Volt, vagy amellett a, a ház mellett, ahol régen a Volt férjével együtt lakott. Viszont ugye ők már elváltak, és most a férfi az új feleségével lakik ott, és mindig jó alaposan megnézi magának a saját házát, meg a mellette lévő házat is, ahol meg egy fiatal lány lakik a férjével együtt. És gyakorlatilag igen, ezt ennek... hallottam, Bocsi, hogy ilyen, ilyen nevetséges lassan megy ott a vonat, amikor. Igen, mindig lelassít az Emily blank jól megnézhesse, igen. igen. <laughs> és. Tehát, tehát gyakorlatilag nem csoda, hogy napi kétszer megy csak a vonaton, tehát ezzel telik a napja. <gül> olyan lassú ez a vonat, hogy gyalog gyorsabban haladna. És gyakorlatilag a, a, az Emily blant, az ilyen történeteket, mert úgy mondjam, hogy elképzel egy életet annak a lánynak a helyébe, hogy vagy a, úgy, úgy nem ismeri ezt a lányt, aki a szomszédban lakik, de szokta látni a teraszon, és így elképzel köré egy ilyen álomvilágot, amiben akár ő is élhetne. Tehát, hogy ez a lány testesíti meg azokat a dolgokat, amik, amik neki nem igazán uh, jöttek össze. De ez egyébként csak a film kiinduló pontja, ez aztán nem nagyon kerül kibontásra. A lényeg az, hogy egyszer meglátja ezt a uh, lányt egy másik férfival a teraszon, nem a férjével, és ez ez valamit átkattint a fejében, és történnek dolgok, és a lényeg az, hogy ez a lány eltűnik, és Emily Blunt így nagyon tajt részegen, pont akkor, pont ott van, ahol ez a lány eltűnt, viszont csak ilyen nagyon homályos képekre emlékszik abból a, az esetből. És amikor másnap megtudja, hogy hogy eltűnt a lány, és senki nem tudja, hogy pontosan mi történt, és hogy ő konkrétan ott volt, akkor megpróbál egy ilyen kis magánnyomozást kezdeni, így a rendőrségi nyomozással párhuzamosan, hogy kiderítse, hogy mi a franc van. Így tulajdonképpen nagyjából ennyiről szól a film, így nagyon alaphangon, aztán persze így próbálják csavarni a szálakat, és nagyon bonyolultnak beállítani ezt az egészet, és... Ami jó volt a filmben, az tulajdonképpen két dolog, és abból az egyik az, ami csak úgy tényleg pozitívum. Szerintem Emily Blunt nagyon-nagyon jól játszott. Nem értem meg ez a film Emily Bluntot. Ah, olyan szép gondolat volt. És a másik szép gondolat, ami eszembe jutott a film után, hogy nekem volt egy régebben egy videóm a titkokkönyvtár a című, ilyen gagyi DVD és Indiana Jones kopiról. Mm -hmm. És ott volt egy női szereplő, akit, aki hasonlított az Emily Blantra, és én úgy neveztem a videóban, hogy a szikyós Emily Blant, így viccesen próbálva. És most jöttem rá, hogy ez egy rohadt, egy dicséret volt, mert a szikyós Emily Blant feltörli a padlót azzal a nővel, de mindegy. Tehát tényleg az Emily Blunt nagyon-nagyon jó volt ebbe a filmbe, is. és tényleg nagy kár, hogy senki nem tudott felnőni hozzá. A másik meg, hogy igazából a történet valamennyire azért érdekes. Tehát engem érdekelt, hogy mi történt ezzel a lányjal, és ez ugye a film majdnem végig tudta tartani, hogy, hogy noha már körülbelül fél óra után tudtam, hogy ez, ez már nem lesz jó, de, de mégis érdekelt, hogy mit hoznak ki belőle. Úgy nagyjából ez a két dolog van, ami így, így jónak mondható a filmben, és hát a negatívumok... fú, hát az van. Hát az van. Tehát... Egyrészt ez a film úgy néz ki, mint egy ócska TV film a 2000-es évek elejéről. Tehát valami minősíthetetlen, hogy, hogy technikailag mennyire trehány az egész. Borzasztó közeliket néz végig, a vágás meg az operatőri munka az iszonyatos, és szerintem a... itt se voltak nagyon tisztában a világítás fogalmával. Tehát ilyen sötét, melankolikus, lassú... Itt rossz ránézni a filmre. Egyszerűen nem, ez, ez nem mozi minőség, ez nem Hollywoodi minőség, ez tényleg egy ilyen, ilyen ergya tv film, vagy, vagy ilyen direkt DVD olcsó szarnak tűnik. Öm, a... Volt olyan rossz Zoli, mint a Bebukottaknál? Nem, nem, az ennám. Nem, azért azért nem. nem, de hát azért mondjuk ahhoz képest, hogy sokan kikiáltották ezt, nyilván még látatlanul, de kikiáltották ezt a holtodiglan kis hugának, azért ez... ez hát a dagyon, dagyon kis hát az nagyon kis huga. Hát igen, az meg se hú. született huga. Fú, nem, vagy már kitagadták. És a másik nagy baja a filmel, hogy amikor, kiderül, amikor elkezdenek kiderülni a fordulatok, azok annyira bénák. Tehát, tehát nem tudom, Zoli, amikor Biztos emlékszel rá, amikor az Emily Blunt karakterével kapcsolatos, tehát a múltjával, meg az, isz, az alkoholizmusával, Igen. meg hogy az egyik hatott a másikra, amikor az, kide, am, amikor az úgy kiderül. Tehát az egy olyan rohatól húzás, hogy nem hittem a szememnek, hogy ezt még filmben bemerik dobni. Tehát, hogy ezt egy, <kül> ezt egy hollywoodi filmben még el lehet játszani. Tehát ez egy olyan dolog, amivel bármilyen fordulatot bármikor, bármilyen filmben el, el lehetne így mondani, vagy, vagy így elő lehetne adni. Tehát ezzel konkrétan de a losztot ezzel meg lehetett volna oldani, hogy, hogy tessék, itt van ez a fordulat, és akkor minden megvan magyarázva. Tehát így rohat könnyű ö, drámát, meg, meg rejtélyes múltat, meg ilyesmit ábrázolni, hogy aztán egy ilyen borzalmas húzással ö, oldja fel az ember. És hát a, a, a film végén is, amikor kiderül, hogy, hogy mi lett ezzel a lányjal, és ki volt a, a háttérben, nem azt mondom, hogy rossz, de, de annyira sablonos, és és annyira túl bonyolítva lett előadva. Tehát amikor kiderül a végén, hogy mi miért van, és rájössz, hogy az egészet fél óra alatt le lehetett volna rendezni, csak a film mindenáron ilyen rohat okosnak, és rohat fordulatosnak, és rohat terjengősnek akarta beállítani. Tehát komolyan mondom, kicsit a izérre emlékeztetett a 2 kettőre, amikor egy borzasztó gagyi béna, a szarfilm úgy próbálja meg beállítani magát, mint ő szarta volna a spanyol viasz. Hihetetlen és a fordulat, hogy a vonat nem késik, vagy micsoda, vagy így kiderül, hogy mitől olyan lassú Semmi a köze vonat. a vonathoz, ez benne a szín. Csak álmodta az egészet. Vannak egyébként a filmnek egész jó dolgai, amely nekem nagyon tetszett például azok Emily a... Emily Rajta kívül tehát nekem például szigorúan vázlatosan maguk a karakterek. Tehát nekem nagyon tetszett, hogy egy olyan világot mutatott be, ahol igazából mindenki egy de az égvilágnak Az, az ja, olyan reális, nem? Igen, De... igen, csak nem nagyon volt ellenpólus, tehát volt egy öt, öt fontos karakter volt, akikből mind az öt, aki férfi az egy uralkodó, ilyen uralkodásmániás, ilyen domináns típus, agresszív, féltékeny vadbarom, a nők pedig gyakorlatilag csak arra jók, hogy... Hogy örömet szerezzenek a férjüknek, és gyereket neveljenek. Ennyi a nőknek a A pszichiáterről is kiderül, hogy azért neki is, annyira nem veszi komolyan a praxis. Tényleg igazad van, a pszichiáter is ott Igen, még eleinte ő tűnt normálisnak, de aztán... őse Az mert a film az borzasztóan túl van fűtve erotikusan. Tehát ebben azért eléggé... Van Church. Van csöcs. Nincs csöcs, vagy hát minimális Öl... csöcs van. Minimális csöcs, de az is ugye. Elban... Csöcs. Pici elbanart. csöcs vagy oldalt, vagy na. Szempől fentről lentről oldalt. <tos> látod, de nem teljesen az egészet elvég. Befér 16-os karikában, de hozzáteszem azért úgy, úgy épp éppen hogy. Tehát én nem biztos, hogy ezt a filmet mindig bentartottam volna 16-os karikában. Tehát vannak azért olyan dolgok, amikor a pszichiát tennél, konkrétan a csajot ott vonaglik a gatyája előtt, és elkezdi hát, szopogatni, nem az, de majdnem azt. És akkor én néztem, hogy ez, ez, ez, ez, ez most csak a 16-os karika miatt lett, csak egy hüvelykúj, vagy... Hát vagy, e... gondolom, hogy igen, de szerintem ez így még be, az még benne volt a 16-osban. Szóval, e, igen, de a másik gondolom, meg tényleg az volt, amit, amit Black Sheep is mondott, hogy erről a filmről annyira sugárzik az olcsóság, és nem, nem okvetően az anyagi csak a pénzügyről beszélek, tehát hogy kicsi volt a költségvetés, ha igen, hogy hogy rendkívül úgy sok a történetbeli megoldások, a, a karakterek egymáshoz való viszonya is borzasztó hányaveti módon van összedobálva, és nem hiszed el, hogy ez tényleg egy olyan, olyan alapanyag, ami, ami bestseller volt, és ezt mindenképpen meg kellett volna filmesíteni. Jelzem, egyébként tökéletes az Inferno után beszélünk erről. <gül> Hmm. Pedig állítólag a könyv nagyon jó. Ezt uh, még testvérem hát, olvasta, amikor nyaraltunk, és ott mondta, hogy ez egyik legjobb volt, amit vala olvashat. Lehet, hogy ez a történet könyvben jobban működik. Én is amibor. ezt akartam mondani. Vagy hogy például volt nagyon a stáv. Hogy például az a jelenet, amikor az Emily Blunt ö, azon a bizonyos éjszakán, vagyis inkább estén, amikor eltűnik a lány, ö, amikor ott van, és ilyen villanások történnek, ö, meg, meg ilyen, ilyen, ilyen bevillanó képek vannak, csak az biztos, hogy könyvbe leírva tök jól működhet, de így filmbe újra és újra visszanézni ezeket a, ezeket a villanásokat, és mindig egyre többet és többet fednek föl belőle, ahogy az Emily Blunt egyre többet és többet tud visszaidézni, ez, ez olyan fárasztó volt, és tényleg ez a legjobb szó olyan rohadt olcsó, tehát ez, ez így baromi könnyű. Tehát nem volt benne semmi egyediség, semmi, semmi kreativitás. Ezt egy huszadrangú DVD-re bármikor megkapod maximum kevesebb erotikával és kevesebb kiváló Emily blunt de ez így most. És hogyha ez David Fincher csinálta volna? Nem tudom, lehet, hogy, hogyha mondjuk ő hozzátesz annyit a látványvilághoz, vagy a hangulathoz, akkor, akkor az ember azt mondhatná, hogy jó David Finchertől kevés, de mondjuk önmagában egy korrekt film. É, én így... nem, nem tudom, én ebben nem éreztem annyira rendezési hibát. Tehát nem éreztem azt, hogy ez a, fe, a, mondjuk a feszültség hiánya miatt lenne olyan, ami? Nem érezted borzasztó lassúnak. Tehát az a sok szenvedő nő, ahogy folyamatosan a saját bajaikat sírják, végják el, és nincs mögötte igazán karakter. Tehát így az egyik síró, rívó nőről átvenjük a másik síró, rívó nőre, és ezt néha megszakítja egy-egy jelenet, ahol egy pasi ö, kihasználja ö, ezeket a síró, rívó nőket. Tehát nem ezzel van a gond, hanem, hogy Nincs, én, nem, én nem találtam mögötte annyi tartalmat, ami így ö, ezt így teljes mértékben intokolta volna. Mondom, egyedül tényleg a story az, ami, ami valamennyire vitte előre az egészet, hogy tényleg azért úgy, úgy viszonylag normális tempóban adagolták az információkat, így két síró-rívó női ö, jelenet között. Nem tudom, én, én, én borzasztó lassúnak éreztem végig a filmet. Ha nem állunk túl jó thrillerre ebben az évben egyébként. Hát, hát, most, hogy mondod? Jó. Hát igen, ah ah ah ahhoz képest, hogy tavaly volt egy holtodiglan meg... Ja, nem, az nem is tavaly volt. Az tavaly volt. Tavaly? volt. <síns> az ajándék volt tavaly. Igen. Hát ahhoz képest, ja. Hát a box a címlapján azt írta láthatatlanban erről a filmről, hogy az új krimi etalon. Na, nem lehetett. Nem, volt kicsit, műlöm, kicsit kicsit visszavonták így azóta. Így <síns> <Én síns> nevonták az összes újságot azóta. Ők is nagyon utálták, és abszolút meg tudom érteni. Jó szerintem ez borzasztóan félre sikerült ez a film ez lehetett volna egy korrekt film, de fú, itt, itt nagyon sok fronton rontották el a dolgokat hát lehetett volna ez egy jó film, de ez a vonat már elment <síns> <Uuuh>. <síns> <síns> nem tudtam ki, hogy olyan jó kedvel van, el sem hiszetek elment a vonat, és már nincs vissza út így van, is felvette Jack Reachert is útközben aki Gergővel <síns> <síns> utazott igen. És ez is egy könyvadaptáció, ha jól tudom, és ez Igen. már végre jó, ugye ergő. Nem. <gül> Uú, azt a baj, hogy most jöttem rá, hogy tényleg három filmet hoztunk a moziból erre az adás, és mind a három pacak. Tehát az azért ez nagyon tudni kell, ahhoz képest, hogy mondtuk, hogy na itt van az őszi hajtás, ó oh, de jó Igen. filmek vannak, és tényleg az előző adásban az az mennyi az jó az, az őszi hajtásnak nem szólt senki, hogy ide hát, jönne már. Hát jó, így most már egy, elkezdett fosni az ősz, hogy úgy mondjam, tehát én most már a javát is megkapjuk. Um, amúgy így érdekes belegondolni, most ez nem is a filmhez kapcsolódik, csak most már egy egyre több így a személynév így a filmhez. Tehát ott volt a, a John Wick ugye tavaly előtt, volt a John Carter előtt egy, egy pár évvel, most itt van a Jack Reacher, meg Jason Bourne. Igen, a Jason Bourne. A Creed, aztán Bet a Pól <gül> <gül> az is, ugye. <gül> Amerika kapcsolat. <gül> Dr. <Doctor Strange. gül> na, azt viszont tényleg hagyjuk. De, ja, nem tudom, hogy azért ezek a címek nem túl beszédesek, tehát így azt Erdell mondod, hogy... Farkaséknál. Na, na, igen. Tehát na, az a magyarok is, is egy... nyomják. Az egy crossover ráadásul, tehát az már jobb. És itt a belegold... Franchise crossover-e. <gül> Vagy ja, a Logan is, hát ugye az új Rosobák film is egyrészt, hogy Logan, is. Ernella-egglogeniknek. Több faszna így azt mondod, és akkor így most mit csináljak ezzel? Tehát az emberek nem tudnak arra mit mondani, hogy te láttad a, a Jack Reacher-t, és így, he? Ennek van magyar címe, és nincsen, mert, mert Jack Reacher is kész. Tényleg egyébként és a... rejöttek Hollywoodban, hogy túl a fordítások készülnek a filmekhez, és a Jack reacher csak nem fogják magyarra lefordítani. De akkor már írják oda, hogy Tom Cruise, és akkor jó. Hát legalább amúgy nagyon betűvel van ráírva a Tom Cruise a plakátra, mint a Jack Reacher. Mert, mert Tom Cruise az bevonzó a... erő. Komolyan. Az... ez tök jó. Hát a Tom Cruise az az így nagyobb brand, mint a Jack Reacher. Tehát. De most te mert a, ezt a Tom Cruise-ról, tényleg, tehát a filmben semmi más nincsen a Tom Cruise-on kívül. Tehát így, a, nem úgy, mint a Mission Passive-ből vagy ott azért vannak elbaszott akciójelentek, meg ilyen nagyon jó kis trükkök, meg ilyen kémes szucok. Tehát ott azért még így a, a kis, kis a, akiknek hiányzik a látvány, azok kapnak belőle. Tényleg nagyszabású az egész. Tehát azért azokat a filmeket lehet szeretni. Itt viszont a Jack Reacher filmek, ugye, csak ennyit tudnak felkínálni, hogy Tom Cruise. Pont mást olvastam, hogy itt ö... ebben a filmben pont nem Tom Cruise van, hanem egy váratlan. Majd szereplő. rá ráállunk mindjárt arra, és csak egy csekvics jelenségről beszélek. <gül> és a, az első részén egy hónapja, másfél hónapja néztem meg, mert jött az új, ugye? És akkor gondoltam, hát akkor nézzük meg. Sose láttam még meg a moziba, nem akartam rá elmenni. Amúgy nem tudom, miért, annó. És megnéztem, és igazából egy tök jó kis krimi volt. Igazából Tom Cruise is rúgta a segeket, tök jól össze voltak rakva, jelentek az indítása az, az bombasztikus szerintem. Tehát az Black Ship is ugye látta, Igen kurva a fiam, A az... Jack nekem ö, úgy körülbelül három jelenet maradt meg a nyitánya, az autósüldözés belőle, meg a nem tudom, meg volt, amikor azok a nagyon elbaszott rablók jönnek a ja, fürdőszobában. Ház, és a fürdőszobában amit lenyomnak, az annyira vicces volt. Igen. De az így körülbelül ennyi maradt meg az egész filmből. Igen, az, ezek amúgy a csúcspontok, de azok tényleg annyira jók, hogy csak azért érdemes. Tényleg a nyitány az nagyon, az jól, ki, nagyon jól volt ütemezve a film, mert tudod, annak kell megfogni a, film, a a filmnél, ahogy az Infernónál is mondtuk. És utána pedig azért úgy, úgy relatíve érdekes volt a dolog, meg Tom Cruise is amúgy jó ebben a szerepben és ezért én így, így kihoztam ezt egy ilyen masszív oké okay filmet, tehát az oké okay fölött egy picivel. És akkor gondoltam, ha ezt a szintet hozza már a második rész, akkor csak jó lesz. És így jött ez a második rész, és így hát ugye az Edward a korábbi filmik, ugye a Tom Cruise-nak a az utolsó szamuráj volt. Nem tudom, ti mennyire szerettétek azt például. Én, nagyon. én is szerettem. Na akkor én vagyok az egyetlen, aki nem? De én nem. Tehát ez, hogy most a fehér embert megint belögdössük ide. Az Edvard Czik már csinált ezelőtt egy ilyen filmet, hát a véres váltott. ami is nagyon jó ez volt. volt. azt nem szerettem, az nagyon gázott. Na gálsza. én, sem, én homoszexuális film. Hát ez szép volt. De jó van, de mi ezt megbeszéltük, hogy szerinted minden vilma az, nem? Kívül van, Ryan Gosling van, mert ő csak a saját arcát tudja adni. Na, Bez és, bezeg az, ami, amire ráfoghatnád, azt félbehajtad 25 perc után. Na, még Na a majd kép... a magamura az, majd új táblatokba emeli -e. ja, igen. Na, mindegy, tehát ezek a korábbi filmek nagyon sokan szerették. Én nem, nem tudtam sose ráállni, pedig nem egy éve láttam talán, vagy két éve, tehát azért már így benne volt az esztét akkor, hogy akkor meglátom benne az értéket, de annyi, annyira nem. Ez és olyan kurva még, Ergő, ez nagyon tetszik. Ugye? Milyen, mint egy emésztőgödör, tök túlva amúgy. Ez mint és... az élet és irodalomban a cikkeid. Aha, igen, igen, ja. csak ezt, ezt nem reklámozzuk, mert tényleg azt hiszik, hogy én írom. Hát Hát nem egyértelmű? Figyelj, aki, aki ilyet ír az Infernónál Twitteren, hogy ez olyan, mint a pisilés után 20 perccel újra pisálni. Ez ered... kell majd valahogy írni a dvd Az a eredmény videóra. minimális, meg amúgy is mi a fasznak. Tehát ez ennél líraibb összegzést. Hallod, Bencsik Zsolt, simán lehetsz még. De, de azt a filmet nem tudtam jobban definiálni, és így aki követvít az, az, az, az, az úgy megkaphatta. Itt nem így... tudtam ilyen frappást kitalálni, sajnos, mert ugyanazt írhattam volna. <gül> Tehát igazából annyira erőlködtek ennél a filmnél annyira próbálkoztak amúgy, nem, amúgy hashtag nem, tehát nem próbálkoztak vele, mert egy egész egy ilyen, ilyen, ilyen vérszegény. Tom Cruise kurvára unatkozott szerintem így a, a mumia forgatása közben, és így akkor csináljuk egy szar filmet, és így hát, tök jó lesz, keresünk pár leértéket, szor, sorozaci részt, és akkor összehozzuk. És volt az egész egy dekaiért felismerhető arc, hogy nem volt itt Tom Cruise-on kívül. Tehát így annyira kerestem pedig azért, és sok, sok vackot megnézek itt sorozatok szintjén, és akkor egyedül így az így jártam a Robin-t a Kobi Smulders, itt most ő a, a, a, az új csaj, igazából bárki eljátszhatta volna. A történet röviden annyi, hogy így van, van ez a Jack Reacher, ő neki nincsen biztos pont az életében, ez utazgat körbe-körbe Amerikába, és ahol éppen kedve támad segget, rúg diat, segget rúg, és akkor az tök jó neki. Nem, és, nem erről készült az a film, hogy maga ura? Nem. Nem, mert nem, nem, az ott a fent a, a féltajgában rohangál, ez pedig Texasban, vagy ja, most, most Washingtonban, azt hiszem, éppen. Aha. És... Igazából itt van egy ilyen katonai, valami katonanő, akivel így mindig telefonálgat, sose találkoztak egymással, csak mindig telefonon beszélgetnek, és amikor így végre megbeszéljük, hogy akkor találkoznak, hogy minden, akkor odaérés, akkor így a, a csaj akkor már börtönben van, mert hogy valami, valami nyomozás folytatott, és itt bajba kerül, és akkor elmény, ugye, így, így elkapják, igen, hogy szegény Tompusz végre farkalhatott volna egy jót, és így nem. Szerintem nem. Ez az. Igen, és, és nagyon akarhatta azt a puncit, mert annyit küzdött azért, hogy kihozza azt a nőt, hogy ez a kitartás halad. Ezután szerintem már a, mind a három gyereküket Tom Krúznak nevezték el. Tehát olyan nem volt, hogy, hogy bármi más is felmerül. És igazából a film erről szólt, hogy próbálták tisztára mosni ennek a nőnek a nevét. És ugye pont ezért ugye, folyamatosan ugye van egy társa a Tom Cruise-nak, meg van egy harmadik is, mert itt ezen a katonai szálon, ugye ott bekeveredik ott a parancsnokságra, és akkor ott ugye a Tom Cruise, vagy a, hát a Jack Reacher, az egy leszerelt katona, és ugye benyújtottak az ő nevér egy ilyen apasági kérelmet, hogy ez egy, egy nő azt állította, hogy ő a gyermekének az apja, és ez a, a gyerekelő kerül. Ne, nem kéti. vagy ne, láttuk azt a nőt, és így, így, így nem kéti holmes nézett ki, vagy nagyon jó volt a sminkje. Vagy nagyon rossz szépen akkor úgy mondom és uh, igazából az a gyerek is itt felbukkan, és Igazából egy nagy részét játsza a történetnek, de ő az előzetesekben nem is volt benne, meg itt soha nem utaltak rá, hogy ez a kislány benne van, és így igazából nem is tett hozzá a történethez, mert annyi volt a szerepe, hogy mindig bajba keveredje, meg mindig lebuktassa a, a, a főszereplőket. Tehát, hogy ne használjatok bankkártyát, mert megtalálnak. 5 perc múlva, mivel vásárol a csaj? Hát nyilván, hogy a bankkártyával, meg nem dobd el a telefonodat, mert bemérhetnek SMS-ezés után. Két perc múlva a csaj. Tehát why dudis. Tényleg csak arra kellett a kislány, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy bajba keverje őket, és az előző részben ugye, tök jó kis voltak, tehát azért tényleg, ahogy Black Ship is mondta, az autósüldözés, meg az a balfaszkodás a fürdőszavában, ezek mind mint tök jól működtek itt ilyen, össze-vissza van vagdosva az egész, és igazából semmit nem látsz belőle, ilyen nagyon fura humora van a filmnek, tehát egy poén volt, amin, amin tényleg borult, amikor így jön neki a, a börtömből, ugye megszöktek a börtömből, és akkor én mondja, hogy na vajon az ügyvéd milyen autója lehet, és mondja egy fekete eszköléd, és így kizumol a kamera, és 60 fekete eszköléd áll így, ugyanolyan az az én parkolóban. <gül> és ilyen, ilyen full nem tudom, Adam Sandler filmbe élő poén amúgy, de annyira jól működött, egyszerűen csak így kirántott az egészből. És tehát ugye két órás a film, tényleg akció, nem sok van benne, az se túlságosan jó, a karakterek se túlságosan érdekesek, a cselekmény sem pörök túlságosan, a, a maga a rejtély, az egyszerűen annyira minimális, mert annyira előtérbe van tolva ez az apalánya szál, meg ugye, hogy próbálnak idinamikázni, dinamikázni ugye a, a, a csajjal is, és mellette pedig a nyomozás egyszerűen a háttérbe szorul, és annyira nem hát nem, nem érted egyszerűen mert, hogy mire megy ki a játék, mert ott van ugye egy ilyen katonacsávó, az így uli, ugye öli az embereket, és akkor neki volt a főnöke, a Robert Nepper amúgy a, a zsebes a szökésből. Ah, T-Bag. Igen, a Theodore Bagwell, de kb. ő is három percet szerepel a filmben, miközben elvileg ő volt itt a, a Big Bad Wolf, vagy nem tudom, tehát a, a Shaggards, és igazából annyi volt a szerepe, hogy így néha vakkant egyet rádión, és annyi. A kívül semmi más nem csinált a filmben. És az egész igazából elmondható, hogy egyszerűen egy annyira tegényes, annyira, annyira sablon az egész film, hogy egyszerűen semmi kiemelkedő nincs benne, semmi az a, az a, az a, az a kis, ez az, hülyén fog ez az, az a csibészes lazasság, ami az első részben ott volt. És uh -huh. itt, itt teljesen kiveszett belőle. Tehát az a Jack Reacher úgy az első részben az tök olyan volt, hogy mindent így a saját kis, kis igazsága szerint tesz, és tényleg, hogyha kell, akkor megöli az embereket, hogyha úgy tartja kedve, és elköti a, az autókat, hogyha neki azt tetszik, itt viszont így <coughs> ilyen, ilyen átmenet volt már egy apuka és egy, egy szociopata között, ami nem annyira illik össze. És ez nem biztos, hogy a második részbe kellett volna egy franchise-nál, hanem mondjuk egy kicsit később, egy két múlva, mondjuk, a harmadik vagy negyedik részbe, Szerintem nagyon, nagyon elsiették ez az egészet, és Tom Cruise is, ahogy a filmet, és az egyetlen igazán pozitív dolog, amire soha ezelőtt nem figyeltem filmben, de annyira gyönyörű volt a fegyvereknek a torkolattüze, ellentául, hogy csináltam. Hát sokat elmond de... egy filmről, Igen. egy filmről, ha már, ezt, ha már Igen, ezt, is is ezt figyelni, tehát hogy tényleg ezt... nem volt mire. De egyszer annyira gyönyörű volt, mm. mint hogy mindig így lát volna vele egy ilyen, ilyen mesebeli... Tündérke? tujafa, vagy nem tudom, hogy mit tudjak. Ez Ez milyen az... gyönyörű. Olyan szép torkolat tűz hogy kiugrált volna egy tujafa. Azt mondom, nem tudom ezt szépen mondani, vagy úgy, hogy hogy ezt hogy olyan -e De tényleg és de kurva jól nézett ki, egy reptére <haz> volt egy lövöldözés és az állatira tetszett és én nem tudom, hogy miért lelkesett ebben rajta, mert mindig amúgy így filmekben azért figyelek ezeket, és jól látom hogy CGI, CGI, CGI, nem tudom, mit csináltak, szerintem egy dinamitrudat puttyogtattak akkor mindig, amikor meghúzták a ramaszt, de na, látjátok, a csolás szóvirágokat hozok itt, ezt, vagy tujákat? Tehát a torkolat tujától meghaltam. Most írom, ki Twitterre. torkolat Akkor még beszélnek egy kicsit. Hogy olyan gyönyörű volt a torkolat tűz, mint a kiugrott volna egy tujafa. Igen, valami jó. ilyesmi volt. Majd De a kommentek között. Volt. Igen, tényleg. Még van idő gyavítani. És egy, -egy nagyon szép torkolat tűzes film ez a Jack Richard <gül> nincs Tehát vissza. A, út. a torkolat tűz témában a Jack Richard egy újabb betalom. Igen. Ez jó. <gül> jó és nagyon küzdeni kell. Csak ezért nézdétek meg, hogy lássátok ezeket a túlyapákat. <gül> <gül> hát Azért biztos csak ezért... hogy. A... Hála neked, a film lövöldözős jeleneteit biztos nem fogom tudni komolyan venni, tehát ezt tudni. Mindig így keresem, hogy mikor lesz. Igen. Vagy ősz van úgy, hogy igazából autentikus lesz nagyon sárga. De azon kérdése a a film, hogy tényleg, tényleg annyira szegényes az egész, így a, a, ehhez képest az Inferno az egy ilyen, ilyen kompresszált izgalom és, és feszültség és, és testosztarom meg nem tudom. Pedig ahhoz képest, hogy ezért ez tényleg egy franchise akart lenni, ami tényleg arról szól, hogy segeket rúgnak benne. És még a közelharcok is amúgy olyan tehát nincs benne az, a, ami mondjuk tényleg az a fürdőszobás jelent volt az első részben, hanem csak így sokszor azért jönnek az emberek, hogy jól megverjék őket. Ja. És nem, nem azért, hogy valamit elintézenek, vagy va tényleg lehet esélyük van rá, hogy elintéznek valamit, hanem csak így azért jöttek, mert hogy házhoz mennek a lófaszért szegények. Tehát... Hát igen, csak, csak mondjuk ezt, ugyanezt megkapja az ember az éves Jason Statham filmből. Igen. Kérdés, hogy mi, mi szükség volt ezért a Tom Cruise-ra, meg egy franchise-ra. Szerintem ez egy rohadtul unatkoztak, Te, más nem tudok kitalálni, hmm. hogy, hogy, hogy ennél valószínűleg nagyon jól érezték magukat. Tehát így, vagy kijönnek a paki parádék, szerintem az sokkal emlékezetesebb lesz, mint a film. Mert me, me, me nem, mert nem. Nem, nem, tényleg, Jack tényleg, erre, na, tényleg nagyon nehéz amúgy erről jót mondani, és nem hiszem, hogy ebből lesz harmadik rész, vagy ha lesz, akkor már, vagy én nem leszek ott, majd nagyon Jesus meggyőzőnek kell nem. lenni. Annyira ja, furcsa, mert erről a Jack Richerről sosem hallottam, semmi olyat, ami miatt így, azt éreztem, hogy égető készletés van a hátam mögött ennek a meghívás. Én, én is ezért nem hiszem meg az első részt nagyon sokáig. Benne. Tehát, Igen. tehát tényleg az a három jelenet, amit említettünk, azok tényleg iszonyat jók. De úgy kb. nekem is ennyi maradt meg egyébként az első részből. Itt, itt még annyi sincs, tehát így ne erőltessétek magatokat. Majd, hogyha tényleg nagyon-nagyon tetszett, akkor, akkor majd nézzétek meg. Egy kérdésem lehet? Ja. Az, az előzetesben volt a, egy, ö, egy jelenet, amikor a, a, ezek kezdődött az előzetes, hogy a rendőr ott megjelenék, és nem tudom, hogy akarja tasszatni Jack lynch és nem mondja, hogy hogy most mindjárt, mindjárt csörög, a, csörög telefon, a telefon, és utána fél perc is magán lesz a bilincs. Vágókép lebilincselik Igen? a rendőrt. E Igen. Ezt lehet tudni, hogy miért történt? Nem akarom megnézni a filmet, de ez így érdekelt. Ja, hogy, hogy mi miatt? Igen. Ö... Spoiler kategória? vagy? Katonai mindegy. rendőrség kapta el őket. Nem, ez csak egy felvezetés volt. Ki a katonai rendőrség, mert hogy... Ö... Valami illegális biznis a rendőröknek, erre gondolom magattól is rájöttél, de hogy pontosan mit csináltak... Jó, de miért, tehát miért kellett -e ez az egész kávézós akármi környezet? Hát, hogy kívják vagy... ugye a rendőrséget, tehát azért, hogy ez, ja, hogy ez egy csapda osz... volt. Igen, egy csapda volt, hogy ja. ott csalogassa a rendőröket, igazából ja, erre értem. ment ki, de hogy most pontosan miért, azt nem tudom. És Jajon. ugyanúgy volt vágva, mint az előzetesben, vagy... Csak vagy volt vagy az egy előzetes, hosszabb volt a... egy picit, hosszabb volt egy picit, azért az a jelenet, tehát ez hogy az előzetesben ugye egy fél perc volt, a filmben pedig négy. Nem most, így, ja, de most így konkrétan arra gondolok, amikor rácsapák a bilincset a rendőrök, tehát hogy ott ott olyan jellegzetesen olyan gyorsvágásnak kint, hogy mondja, olyan. hogy magán lesz a bilincs, csöng a telefon, csatbilincs, és akkor nem, nem, Tehát az, igen, ott kimaradt egy pár részt, tehát az nem, nem csak így hirtelen. Pedig ilyen. úgy még poénos is lehetett volna. Á, amúgy így is jó pofa volt, tehát amúgy a bevezetés itt is érdekes volt relatíve. Mert már az, az első részben is volt ez, hogy Tom Cruise így szóról-szóra elmondta, hogy akkor mi fog történni, és tényleg megtörtént, és itt is volt ilyen jelenet, meg figyeltek ugye a Jack Richard, így kajált valahol, és így egy pillanatra nem néztek oda az emberek, ugye eltűnt a kajádából, és a következő snittén már ott volt a, az autó, mellett beütötte a szélvédőt, és igazából mindenkinek szétszúzta az arcát. Tehát persze itt, itt is vannak ezek a kis pici lazulások, de negyed annyira se hatásosak vagy kreatívak, mint az előző részben szerintem. Ez inkább elment volna a kéjjel-nappal filmbe. Abba mm. csinált ilyeneket a Tom Cruise. Ilyen mini szuperhős volt, hogy így <gül> tudott teleportálni meg ilyen <gül> nagyon vad dolgokat. Na hát itt ilyen nem volt, mert szerintileg komolyan akarták venni, de, de én sem tudtam annyira. <gül> ilyen nappal, ez is egy olyan. Igen, ez, ez is egy a jó volt De az a... amúgy egy poén, az a film szerintem. Ez de a Cameron film, nem? Ah, igen, igen. igen, Cameron Diazos. Jó, hát nem mondtam, hogy tökéletes. Mondjuk, de... mondjuk az ö... eredet is Night and Day volt, igen. és Kával volt azt hiszem, a szem Igen, éve. Night and ja. ha. De az Micsoda. egy jó, mert, mert az, az nem veszi magát komolyan, tehát az egy ilyen tipikusan, ilyen, ilyen elcseszett James Bond paródia, ami itt így, tehát hmm. nem lehet komolyan venni, olyan dolgokat csinálnak benne, és az így itt valamennyire elvitte általán az egészet. Oké. Okay. Na, két filmünk van még. A következő az szorosan kapcsolódik a bebukottakhoz, úgyhogy Zoli kiemelt figyelmet követelünk. Más nem is tudnék. Készült két-három éve. Franchise! Igen. Két éve amúgy. Két éve az HBO készített egy folytatást úgymond a bebukottakhoz. Ahol 30 évvel később megkeresték ezeket a szereplőket, hogy mi lesz. És találtak belőlük. egy kamerát is, meg mikrofon. Igen, ö, Na, három ember Három embert találtak meg az akkori ötből, igazából találtak egy negyediket is, csak arról valami orvosi papírjuk volt, hogy skizofrén, vagy, vagy ilyesmi és mondták, hogy lehet, hogy ez nem éri meg a kockázatot, hogy esetleg a projekt ne úgy süljön el, hogy akarták. a őket, mondjuk ki. Hát, vagy nem tudom én, nem úgy, nem úgy együttműködő, ahogy szerették volna. Ez most tényleg a bebukottak folytatása? Aha. Igen. Komolyan. Uh -huh. Komolyan. Festek szik fel. Jézus öh, faszom az. -e. De most mi a baj ezzel, ez Jár, ja, azt hittem, hogy ha folytatás készül valamihez, akkor azt hittem, hogy legalább jól kell kinéznie, vagy, vagy. Hát ez jól néz ki. Ez egy technikai, egy tök csúcsfilm amúgy. Tehát el, semmi rosszat nem tudsz folytatás készül valamihez. Te úgy értelme ja. hát hát legalább megpróbálnak erővel... meg javítani rajta. nem megjöhetne a külyök időknek a folytatása is, meg a többi hasonló csoda. Égből pottyant mesék kettő. <hállt> Jézusom. <hállt> Ugye? Gergő, mond ez neked még valamit egyáltalán? Kit? Égből, égből potyant mesék. Ez vicsoda valami, pornó? Ennyi. Úristen, neked milyen boldog gyerekkorod lehetett, amikor nem ilyeneket kellett nézni esti címszó alatt. Én még mindig ég törsikéket néztem. Még besikikinek sem? Nem, ez teljesen. Atya nem. úristen, Zoli, elmesélj. Kik a család? Nem, nem, Apa volt az a hülye, aki szar, hogy tájlásségen angyalok? Csillagok! Á, de hogy. Annyira mámorban úszott a gyerekkorunk, csak nem tudtuk, hogy van ilyen drón. De egyébként az volt Úgy képzeljétek el, hogy egy két ilyen fickó, ilyen, nem tudom, tízfős gyerek társaságában mesélnek egy mesét és ilyen gyerekrajzokkal. De ilyen nagyon-nagyon rossz Égből Égbőlpottyán mesé? Égből mesék. mesé? már globalizam is és ilyen brutál, ilyen brutál rossz gyerekrajzok, tehát még a, a gyerekrajz mércéhez képest is rossz rajzokat használtak, és azon keresztül mesélték el a történeteket, és, és már gyerekként is túl igénytelen volt nekem, pedig mindent megnéztem, ami a tévében volt kell. Hát, hát te kurva jó vagy! Neked magasabban az igény szintet hogy ezt nem tudja az állami tévé megütni. Na, én lehet, hogy ezt egyszer láttam, de azt hiszem, hogy sírtam rajta, és nem tudtam aludni utána, és aztán nem néztük, és egy hete volt. Jó. Nem egy hete ennél sokkal szörnyűbbet láttam, nem akarom tudni, hogy mit. Oké. Okay. És nem a Bruno volt. Látjuk az IMDV ja? oh. Black Blacksheet, úgyhogy... Jó, Gergő, esetleg egy részt majd érdemes megnézni. Nem. Jó, Vagy hát ez végül. egy ilyen Black Mirrornak nak beillene, amúgy? Uh, hát Van tudom. annyira szürreális? Ki kongázik ott a háttérben? Hát Zori, szerintem csapkodja a mellét. Jó. Elég üregesen a... hangzott, mondjuk. Végig húztam a körmeimet, a kockás hasonok. Na, Káin gyermekei, igen, itt tartottunk. Na szóval megkeresi a, a kétfőstáb ezt a, az, az ötfőstárságból hármat, és hát figyelik, hogy mi lett belőlük. Spoiler, nem sok megtudunk többet a, a bűn esetről, mert ez így a régi filmben ez így nem kapott akkor a figyelmet, mert igazán... Nem csak az egyik mesélte el. Hát az egyik, igen, a, a többi az nagyon-nagyon vázatosan, és uh, itt kiemeltebb figyelmet kap ez az egész. Tehát úgymond ilyen előzményfilmnek is tekinthető ez az egész, és uh, hát nyomon lehet követni, hogy, hogy milyen emberek lesznek, akik, akik megélték ezt a uh, úgy úgymond a tököli börtönben. Milyen hatása van rájuk, ha kioltották valakinek az életét. És hát nem tudom, lehet-e vinni bármire is ezek után. Gergő, neked hogy tetszett a, a film? Hát őszintén szólva úgy nagyon érdekes volt a helyzet, ahogy tényleg így mindegyik karakternél vagy hát embernél bemutatták tulajdonképpen, hogy hova jutott. Ugye az egyik az hajléktalan volt, a másik az ugye talán az édesanyjával élt, tehát ö, nem is tudott mm -hmm. az sem megállni a saját lábán, a harmadik pedig elmegyógyintézetben volt. Tehát az mm -hmm. a srác, aki úgy nézett ki, mint a Mekali Kalkin, aki időközben úgy néz ki, mint a Felnőttnek, Alik Kálkin. Kicsit az izér, a Steve émire emlékeztethet néha egy. ah valahol így a kettőnek az ágya lehet. A Bushém és szerelem Tényleg nagyon szarállapotban voltak mindannyian, és igazából az egyiknél talán a hajléktalannál nagyon nehéz volt az arcát felismerni, így a kölök után. Tehát, hogy láttuk ugye gyerekként, és a másik kettő viszont amúgy szerintem nem. Igen, az teljesen. A másik szerintem nagyon, de ugye utána olvastam is, ut írták is, hogy ugye a magára a börtönről mesélni nem akartak, mm -hmm. Ö, tehát amúgy nem is véletlen, tehát tényleg inkább a háttérről, vagy hogy mi volt azóta, de igazából ugye kb. egyik sem úszta meg anélkül, hogy még egyszer legalább börtönbe kerüljen. tehát az egyik azt hiszem több embert is megölt. Ö az Valami volt. Hát az egyik, hát egyik az kilógott a sorból, az az előkülön sokat volt még azután is. Egyébként furcsa mód nekem, főleg a halléktalan csávon, az volt az érzésem, hogy ez simán vihette volna többre, de nem akarja. Nem volt ez, tehát volt egy félig meddig civilizált háttere, tehát nem volt annyira lerobbant, mint mondjuk az a fogatlan aki, mm -hmm. a, akinek az a sok gyereke van. Ö, mm -hmm. Lábra tudna állni. Nekem így ez jött át a filmből, de nem akar. Hát Ugyan, igazából, tehát annyira voltak tényleg. mindannyian téve szerintem, hogy még hogyha tudnának, se akarnák. Tehát ugye mm -hmm. pont ez a lényeg az egésznek, hogy, hogy minde, mindegyik egy, egy, egy, egy roncs volt. Tehát igazából annyira alkalmatlaná váltak szerintem hogy a társadalomra, meg mindenféle emberi normára. Tehát ennek Jaj. nagy részt tényleg a börtön, a, meg ugye a nevelőintézet volt a, a kiváltója, és ami nagyon szörnyű volt látni, hogy tényleg hova jutottak ezek az emberek, és igazából mindegyik egy, egy, egy csőd tömeg. Mert mm. nem lehet rámit mondani. És amikor tényleg így láttuk, hogy igazából mindegyiknek volt gyereke, csak így, igazából egyik se állt szóba, meg igazából tehát normális életre utána esélyük sincsen. És utána a gyerekének sem jó eséllyel. Hát a az önerőből, hát ez az, az egyiknek, a, akinek az a sok gyereke volt, és azok ilyen moslékban élni, tehát nagyon-nagyon rossz volt nézni, tényleg. Is. És önerőből ha csak nem szednek fel valami tudom, pénzes embert, vagy akárki, nem tudom elképzelni, hogy ezekből lesz valami. Tehát tényleg önerőből akármilyen jó tanulat, nem nagyon-nagyon nehéz lesz neki úgymond civilizált életet élni. És láthatóan hogy mondjam, tök, tök megvoltak ezen a szinten. Tehát, mint hát mindegyik ő már. alkoholista volt <gül> amúgy is. <tehát gül> lehet kérdésem? Igen. Ja. <gül> Most tényleg mindenféle cinizmus vagy ilyesmi minélkül. Miért érdekes megismernünk ezeknek az élet, embereknek az életét? Hát engem speciál érdekelt, hogy mi történik. Mert azt Tehát, értem hogy, hogy, hogy általában ott van ez a végrehajtás, mert mindenhogy elvileg nem csak ugye büntetik őket, hanem elvileg rehabilitálják is őket, és próbálják őket még alkalmasabbá tenni a társadalomra. Na most ezt képest láttuk, hogy hova jutott. Aha, ja értem, ja értem. De Tehát azért ez egy lesz, nagy... Ez egy nagyon jó korkép arról, hogy jelenleg hol tart a büntetés végrehajtás Magyarországon. Aha, ja, ja így értem, aha. Még ez így De, érdekes. Hát igazából min, nem csak Magyarországon, mindenhol igazából, tehát nem sok olyan ember van, aki kiadt a börtöből, és úgyhogy nagyon jobb ember lettem. Hát a viszkis talán. Hát viszki Jó, de ő nem úgy volt szerintem börtönvisel, mint ezek, tehát amiket azok a kölykök elmondtak a, a 84-es, 85-ös filmben, azért azok elég súlyos dolgok voltak. Hát és hát te igen. nem láttad a, a végét. Ott voltak hát, ám a súlyos tényleg, részek. Ö, igen, tehát egy, egy tényleg egy elég lesújtó és lehangoló film. És azok a, a gyerekek is basszus, hogy hogy beszéltek már egymással, meg, meg mennyire Igénytelenek voltak, és, és minden. Nem rossz szándékból mondom, de, de pont ezek fognak, akik nem tudom én herbálozni meg ilyenek, és, és megpecsételik a jövőjüket. És ezt így nagyon-nagyon rossz volt nézni. Csak azért, nem eszembe, ist... bocsánat, hogy az ilyen Magyar tragédiákat azért lehet látni olyanoknál is, akik mondjuk nem. Tehát önhibájukon kívül kerülnek mondjuk ebből hát a ezek helyzetre. pont olyanok. Hát azért az, hogy valaki az apján hátrafordul és agyon lövi az apját, mondjuk azért az neheze lehet önhibámon kívül. Nem, én, én azoknak, annak a gyerekeire mondom ezt. Ja, ja, ja, ja, hogy, hogy eleve ilyen elvált szülők telefonon beszélnek az anyjukkal, nem tudom én. De, de ugyanakkor, amikor ilyen a család így összeérkezik, akkor ilyen... ilyen az egy tök szép jelenet volt, nem tudom, Gergő emlékszel, Aha, ránkok, kis busz, és mindegyik ilyen tök nagy szerelet, szeretettel megöleli egymást. Meg. És tényleg látni, hogy így boldogok, ahhoz képest, hogy szinte semmiük nincs, de ugyanakkor még ilyen full penészes helyeken laknak szörnyű. Tehát itt beregondolok, hogy itt, itt a, a, a nem tudom én ablakon körül néha van egy-egy penész volt, és már kiakadok, hogy túl jó sikerült a hőszigetelés és emiatt egy kicsit mealkad a levegő meg ilyenek, és utána megnézem, hogy az a szerencsétlen öreg asszony ilyen puzzle-ként így a, a darabjaira tört padlót próbálja összeilleszteni meg ilyenek, és így aztja úristen, hogy mennyire jó, hogy én, én nem így élek. És tudok hmm. egy úgyfajta biztos, vagy nem is biztos jövőt, de biztosabb jövőt nyújtani a gyerekemnek. Hát ami, meg hát teret adni jelenleg neki. Így van. Tehát, Tehát itt viszont itt... Ezek, ezek alól a gyerekek alól meg teljesen kivarántva minden. Tehát itt Igen. nem csak azt láttuk amúgy, hogy ezekkel az emberekkel mi történik, hanem akik őket körülveszik. Igen. Úgyhogy Tehát ez eh, eh, nagyon, nagyon kemény volt maga a történet szerintem, és mm. biztos, hogy nem nézem meg még egyszer, az száz százalék, de, de egyszer mindenképpen azért érdemes látni ezt, mert, mert most ez könnyű mondani, hogy persze börtönbe kerül, megérdemlenek minden, de azért azt is érdemes látni, hogy mi lesz utána. Igen. Mondjuk ebben a megküzdítésben ez tényleg érdekes, mert nagyon sokan hivatkoznak arra a büntetés-végrehajtási intézeteknek a léténél, hogy hogy lehet rehabilitálni ezeket az embereket, és vissza lehet őket illeszteni a társadalomba. Biztos lehet, de nem azzal a módszer, amit most csinálnak. Hmm. Akkor ezek a példák pont azt mutatják, hogy ez így nem... nem hát, jó, nyilván ez még a rendszerváltás előtti időszakban voltak, ugye ebben az intézetben, lehet, hogy más volt, nem voltam úgy más a rendszer, nehogy azt higgyétek. Tehát jelenleg is, hogyha valaki bekerül, ennél nem lesz sokkal jobb helyzetbe. Mm. Sem a felnőtt, sem a gyerekbörtönben, tehát se a fiatalkorúaknál ami a filmben egy kicsit zavart, hogy nem tudom, kicsit így vitték ezeket a művészi vágóképeket. Á, hát, látszik, hogy azért ez egy fel, valami kis feltörekvő fiatal filmes csináltál de... Ez egy első projekt volt, hogy szerette volna megmutatni, mm. letenni a névjegyét igazából. É, igen, csak ezek, pont ezek a sablon, hogy így, nem tudom, hogy percekig csak néz a kamerába, és így néz meg. Mint hogy minden... a puszta hidegben, meg minden, és meggyik és így, ah, oh, de jó. Igen, meg, meg néha tényleg jó lett volna a pár felirat. Még, tehát még több felirat, nem, mert mm -hmm. így is voltak. Mert így is néha így nehezen értettem. Hát néha mondanát. olyan részeken volt felirat, ami tökérthető volt, igen. és aztán megért tökérthetetlen, meg semmi. Igen. Csak, gyerekek... nem az, csak nem az baj, hogy nem lehet érteni, amit mond. Hát néha küzdeni kell azért. Főleg a hajléktalannál. Hogy... Igen, főleg, hogy ö, ugyanazt nem értettem ennél, mint a réginél. <gül> tehát, hát igen. Jó. Ja. De talán a legérthetetlenebb srác ebben már nem volt benne, mint akit az elsőben egyált, én csak így vázlatosan értettem a történetet mm -hmm. Itt azért úgy nagyjából összebírtam rakni, meg igazából ott volt felirata, ahol ugye nagyon durva tájszólása volt a például a néninek, ugye valamelyiknek az önkukájának. Ott például oda tettek, mert tényleg a kicsit másfél nyelvjárásban beszéltünk mi, si a avatatlan városi fileknek ez egy picit sok volt néhol. De nyilván azért nem csak annyi volt ennek, a, ennek az egésznek az értem, hogy tényleg láttuk, hogy velük mi történik, hanem mondjuk azt a közeget. Uh -huh. Teljesen más, mint amit mondjuk Budapesten, vagy Szegeden, vagy Kecskeméten látunk. Igen, durva, hogy ilyen van Magyarországon ilyen állapot, és nem egy helyen. Tehát egész régiókban látunk ilyeneket. Igen. <hums> Tehát ez azért Úgy szerintem hogy... beszédes, úgyhogy <hums> kor korkép meg társadalmi kép, meg minden igazából ebben benne van, és legalább egyszer, hogyha egy picit is érdekel, uh, akkor mindenképpen érdemes szerintem megnézni. Hát ha bebukottakat megnéztétek, akkor ez mindenképpen egy... egy uh... Tényleg egy kérdés, a bebukottakat feltétlenül kell látni hozzá, vagy van annyi flashback ebben a filmben? Flashback, nagyon sok van benne. Van, van sok flashback. Ha? És tisztán és érthetőek már azok a plesbekek. Ja. Ott amennyire tudták, mi más a dolgot. Fejlődött a technika. De ja. tényleg. Ennyi. Jó. jó Úgyhogy hát egyszer. Mostanában így valahogy tervezem majd kivinni az inside-ot, majd azután ott már úgy lesz. A, a hangulatomnak, igen. Az jó. Ott, ott a hangulatomnak már úgyis mindegy lesz. Jamasztó azzal. Jó. Úgyhogy G. ez lenne a kány gyermekei, ez így a múltkorihoz adalékként. És népakarata idő van, Mennyis és pokol, 1963-as fekete-fehér japán krimi szerűség. Kuroszava! Kuroszavatól. És hát semmelyikünk nem látta előtte. Ja, azt Én... hiszem, hogy az ekkora egész lett volna. És ez a csodala adás. Az, az mi lett volna két is? Eladjuk a brendet utána. Ja. Beszéljünk itt valamit. Mennyi spokol? pokol. Ez egy japán film, ahogy mondtam. Érződik is jó néhányszor, hogy egy japán film. Erről majd később szerintem beszélünk. Igazából a sztori az viszonylag egyszerűen elmesélhető. Van egy ö, tehetős, hát ilyen, ilyen üzletemberszerűség, aki a nemzeti cipőgyárban dolgozik, és ö, annak ilyen kisebb hatalmi harca van a részvényesekkel, akik ilyen pucszerűséget akarnak csinálni a nagyfőnök ellen, és ehhez kéne ö, ennek a, hogy is hívták? Kondó? Gondó. Kigó Gondó. Gondosan, ahogy mondták a filmen. A gondó nevű fickó. Gondosan. Gondó és a Ő segítségét akarják a többi részvényesek, hogy segítsék megdönteni a, a nagy öreget, ahogy mindig nevezik, de ő tisztességesebb ember ennél, meg stb. És ö, ahogy itt ennek a vitának vége van, kiderül, hogy, hogy az ő gyereke, aki a... a kertésznek a gyerekével együtt játszott ott a háznál, ö, eltűnik. Aztán kap egy hívást, hogy elraboltuk a gyerekét, kérünk egy irrealisan magas összeget, amivel gyakorlatilag csődbe menne a fickó, és aztán egy váratlan fordulat van, hogy ö, nem rabolták el a gyerekét, hanem tévedésből a kertésznek a gyerekét rabolták el, és akkor most itt adódik egy nagyon érdekes kérdés, hogy Mit csinál ilyenkor az ember? Kifizeti-e a, a kertészének, a gyerekének a, a váltságdíjat, vagy nem? Hiszen úgymond ő biztonságban van meg a családja, de ezzel viszont egy óriási image veszteség lenne számára, és ezt láthatjuk, hogy próbálják kideríteni, hogy ki, ki volt az ember rabló. Hát a film első felében láthatjuk magát a... Meg hogy hol Ez a az gyerek. Az örgődést, Meg hol a gyerek, igen. És, és utána... a második fele a nyomozás. A nyomozás, így van. Úgyhogy nagyon jó kettő a film, és azt kell mondjam, hogy kicsit nehéz nehézkesen indult szerintem a film, de utána egyre érdekesebb lött. 7 egész végig olyan volt. Kifejezetten... Szerintem is. Nagyon-nagyon érdekes volt. Izgalmas is volt sokszor. Ahhoz képes, hogy azért mondható egy monodrámának, veri. itt tényleg az első fel az egy helyszínen játszol. Én azt hittem egész végig ott fogja játszani. Én is amúgy, és így uh -huh. hogy azért, azért kuros van, nem ilyen kis kaliberű filmeket csinál, tehát azért mégiscsak ő, ő volt ott a japán James Cameron, és hogy nem hiszem el, hogy ilyen piciben akar játszani, uh -huh. és igazából végig piciben játszottak, tehát azért nem voltak itt ilyen gigantikus, grandiózus dolgok, mint mondjuk a Ben Hurnál, vagy valami. Uh -huh. uh, de de, de annyira, Szava. Igen, de amúgy annyira ügyesen volt az egész megrendezve. Tehát én ezt már a, a hét szamurájnál is észrevettem, hogy annyira élnek azok a kis pici intim képek, amiket néha összer a szava. És itt kivegyünk ilyen nagy-nagy totálban, és ott pedig legalább 12 féle rétegben mozog a, a, a kép. Tehát amikor tő, ugye, elsorolják a nyomozásnak a részleteit ugye, a film második felében, és akkor így mindig valaki feláll, elmondja, hogy mire jött ki, és amikor így történik valami, akkor így az emberek így egy oda néznek, és így egy emberként. Tényleg így egy uh -huh. ilyen, mint egy ilyen nagy. Ö, ilyen, tehát, hogy ilyen amőbaként mozogna az egész kép Igen. olyan. És annyira kifejező, és meg, meg ahogy az emberek lesütik a fejüket, és elfordulnak. Teátrális, tehát tényleg olyan, mint egy színházi darabban, de egyszerűen annyira jó vizuális, ö, vizuálisan meséli a történetet. És nem kell sokszor beszélni, elég csak felnézni egy karakternek, vagy pont annyi ideig úgy tartani a kamerát, ameddig kell. És az egész filmre jellemző amúgy, hogy érdemes úgy nézni, hogy mi, mi hányféle módon mozog a képen, hogy mindig van valami, uh -huh. aminek ott mennie kell, és annyira jól mozog a tömeg, meg, meg tényleg nagyon kevés vágás van a filmben, uh -huh. tehát azért nagy vágás nélkül mennek a dolgok, és tényleg az egésznek van egy ilyen színházi beütése. A jobb fajta színházi beütése. Nagyon. Igen, és a tökéletes volt a filmben, hogy a film elején egyébként nagyon ez a gondó volt a, a főszereplő, és fontosan háttérbe szorult, és az, aki a, a, az elején ilyen hót inkompetens társaságnak tűnt a rendőrség, a végére ők lettek a főszereplők, és rohadtul toppon voltak. Tehát olyan komplex nyomozási stratégiák voltak meg ilyenek, amiket altól nem néztem ki belőlük, amikor úgy néztek ki, mint nem tudom, ilyen banditák. Tehát ilyen, <gül> ilyen abnormálisan kinéző nyomozó társaságot, én nem tudom, mikor láttam még utoljára, akik tudom, olyan jól átszázzák magukat, hogy mindenkinek az volt az átszája, hogy cigizik meg ilyenek. Tehát embertelen mennyiségben szívták a cigit meg ilyenek. De, de, de nagyon érdekes volt nézni, hogy hogy zajlik az én és ezek 1963-hoz képest szerintem nagyon megelőzte a korát mind a nyomozást, illetően, legalábbis én utólag én ezt így képzelem el, hogy, hogy ez, ez nagyon modern nyomozás volt annak idején. Igen, nem, volt, nem az volt, hogy valaki hirtelen rájött valami borzasztó nagy, Tovaga. jó volt, ilyen is ugye mondtunk ott a hangfelvételnél meg ilyenek, de valahogy igen. minden annyira realistikusnak tűnt, hogy hát igen, hát, hogyha így. egy ilyen helyzet van, akkor <hül> itt is itt ezt és ezt kell csinálni, és nem az van, hogy hú, most basszus, rájöttünk egy egy ilyen eddig felfedezetlen kis apró részletre, amiről majd felgöngyölíthetjük a, a többit, hanem arra megy, ment ki az egész, hogy ezeket a kis apró részleteket vegyék észre. Igen, Tehát, hogy pontosan, pontosan. tudatában voltak azzal, hogy vannak ezek az apró részletek, és csak meg kell találni. És nagyon hát jó, így, nagyon így el is, nagyon is mondták volt. a filmben, amúgy, hmm. hogy ugye ez a lényeg a nyomozásnak, hogy mindennek elmegyünk a legvégéig. Igen, igen, igen. Nagyon szokták ezt mondani a mostani filmben, hogy az egész osztály dolgozik rajta. Itt tényleg az egész osztály dolgozott jaj, rajta. Jaj. És annyi féle ember, a beszámolókat, és teleg mindenki próbálkozott valamivel. Az egész filmnek amúgy ez a, ez a hatalom, az egész hatalommal való meg a tekintélye való játszadozása, hogy ugye az elején mm -hmm. még ugye mindenki a hatalmat akarta, azt mondtam már a tekintély volt a lényeg, ugye, hogy megmaradjon a becsület, hogy megbestelnítsék, hogy megmaradjon mégis, hogy hogyan tudna méltóságosan viselkedni. Ez japán kultúrában ez mindig is ugye nagyon elő volt. Hát erre mondtam és azt, hogy nagyon japán. Igen, és túlzott. ez nem is baj szerintem, mert ö, tényleg egy másféle kultúrát láttunk, és mm. ö, úgy voltam vele, hogy na majd végig szenvedem akkor ezt is, és ahhoz képest mm. nagyon jól lekötött. Így alig vártam, hogy ma leülhessek el és befejezzen végre a filmet. Én tudod, hol hagytam abba a filmnek? Talán a Én... legzseniálisabb jeleneténél. A vonatnál? Amikor, ö, nem, hanem a, a Sinder listás receptet követve egy, a film fekete-fehér, de egy résznél igen, ö, Szint alkalmaztak, ami igen. egy óriási húzás volt. Én és csodálkoztam, és, és úristen ezt így ez, ez kurva jó volt az a rész, és, és pont ö, ott hagytam abba, mert így már rohadt fáradt voltam, de. de ezzel álmodtam konkrétan. Tehát komolyan, az álmomban ezzel foglalkoztam, hogy hogy mehet tovább a film. És ennél nagyobb dicséretet nem nagyon kaphat szerintem egy több mint 50 éves film. És igen, a vonatrész van egy egy nagyon-nagyon izgalmas vonatos rész, ami uh, Zoli, ez neked mondva, amit a Palack postában volt uh -huh. egy hasonló, uh, itt is uh, talán nem annyira, de itt is volt majdnem olyan jó, mint ott, és uh, a film végén van még egy nagyon izgalmas, és uh, zavarbejtő jelent egy kicsit a drogostanya, ja, uh -huh. igen. Igen, meg, igen, a, igen. meg a táncos rész, tehát az is annyira jó meg lett komponálva, hogy, hogy kevés vágással, teljes bizonytalanságban mit csinálnak azok a, azok a nyomozók, és tényleg ilyen, ahogy mondtad, ilyen egy nagy sejtként jándon váltják egymást a követésnél, hogy ne legyen túl feltűnő megint. Bár így szerintem elég feltűnő volt. Tehát én én nem, nem tudom elképzelni, hogy nem szűrte ki a fickó a, a, a nyomozókat. Hát szerintem, tehát ugye nem tudott róla, hogy tudnak róla. Uh -huh. Tehát hogy egyáltalán meghaltak ugye, azok a bizonyos arcok, tehát teljesen biztonságban érezte magát. Hát, ahhoz képest még elég elővigyázatos volt. Tehát hát, kicsit... az olyan fura volt, meg nekem azért a táncos rész is egy picit hosszú volt. Hát hosszú az volt, a, a, ilyen, de... Azt azért meg kell adni, de jó persze, nagyon jól érzékeltette azt a káoszt, amiben ott ki kéne Eljön. silavizálni, hogy végül is mi történik, de, de ezen felül, tehát viccenkívül kedvet kapta, hogy a többi kuraszava filmet is megnézzem. Mm -hmm. de... kicsit egy gondolatot, ha? ma bocsánat, mondjad. Figyelek! Uh, Freddy, mindig szoktál Puské mozival jönni. Igen. És uh, múltkor voltam ott, és uh, végre találtam egy filmet, amit már régóta meg akartam nézni, ez a tarkovsky a stalker. Uh -huh. úgyhogy azt végre bepótolta. <coughs> tökéletes, amiket mondtok Kuroszabáról, hogy gyakorlatilag ugyanazokat az elemeket meg lehet találni, például a Ez Nem tudom igazából, hogy létezett egy rendező generáció, aki erre képes volt, és így rendezett. Hát lehet, hogy az akkori filmkészítés erről Igen, vagy pedig inkább. akkoriban voltak ilyenek ezek a megoldások, de ha lehet egy kis reklámmal élni, akkor tényleg, aki szeretne ilyen filmeket és ilyeneket keres, a Puskin mozinak a DVD frontját tényleg nagyon melegen tudom ajánlani, mert kurva jó filmek vannak ott. Tehát életművet lehet ott találni, ö, olasz rendezőknek vannak, most egyet nem tudok mondani, de Fellinni és társai? Fel aztán nem pont nincsen, de lehet, hogy van, csak a nem azon a vagy hogy... Pont rá sikerült, Safán. Igen, de van, vannak mások. És mondom, a, a Tarkovsky életmű is ott van a, a Solaris, az Iván meg a többi, meg a stalker, Tehát ezek mind ott vannak, érdemes ezekre elnézni, hogyha ugye hogy kedvelet kap valaki mondjuk ezbe. Én ezt most biztos meg fogod nézni a koroszalap Nézd meg, mert ezt amúgy tényleg egy picit fáztam mert a RetroDrogtól, meg két és fél órán, minden meg. Oké, okay, a Hét Szamurá is amúgy tök jó volt. Tehát, és amúgy ott egy ilyen nagyon, akit a, a, mondtam is, ez a japán Jim Carrey karakter. Na uh -huh. az a fazon volt uh -huh. itt ugye a, a gondó. És ha uh -huh. egy a túljátszás nem volt benne. A csávó állati jól csinálta, meg szerintem az összes színészem úgy nagyon jól nyomta. Jó, ők is teátrálisak voltak, tehát itt volt, volt egy ilyen ázsiai jellegű túljátszás, de... de nem volt vészes egyébként, tehát nem, nem azért sokkal nem, durvább nem, is lehetett volna. Igen, és, és ez a fazon, mondom, a, a Hét egy rettenetesen eltúlzott és ilyen over the top karaktert játszott, aki visít, meg táncol, meg ugrál össze-vissza, azt is állati jól csinálta, de itt ez a Tíz évvel később ez a visszafogott, megfontolt, értelmes karakter, ez állati jó volt. Na jó. Hát meg egyszer jó ránézni a filmre, tehát annyira gyönyörű az operatőri munka. Mondjuk ez Kuroszavánál alap, hogy az uh -huh. ő filmjeit jó jónéző, tehát tényleg egyszerűen gyönyörű az egész. Leugrik a képernyőről annyira. Harapható az egésznek az atmoszférája. És, szóval és, és nem az a steril semmilyen dolog, mert amúgy na, nagyon, nagyon halálosan egyszerűek amúgy a, maguk a, a helyszínek, mert mindig asztal, szék, stb. tehát azért nincsenek itt ilyen nagy ö, ilyen pompás paloták, meg minden, mint ami hát mondjuk a modern fantasy van. vannak. Na igen, tehát az is egy ilyen, egy ilyen full gettó dolog, ami amúgy taszított, taszítja az ember már maga a igen. gondolat is, de ahogy a filmben meg volt hogy ahogy szédelget bent a kamerában. Ez meg. a zene aláfestés Hú, Ez volt. Nem tehát... volt nektek furcsa, hogy ezek 1960-as években is volt már ilyen, főleg Japánban? Hát tehát úgy tűnik, hogy volt. Én azt hittem, hogy ez a heroin éra ez így a 70-es évekbe kezdődött. Hát úgy tűnik, nyugaton. hogy nem. Ja, ez, ez engem kicsit így, így meglepett. Hát mert a saját korábban játszodik, ugye a film, tehát ugye mm -hmm. amikor készült, tehát ez nem is egy ilyen régi, vagy valami más korszakot akar bemutatni. És tényleg azért, mert látszott, hogy modern technikát is azért már úgy próbálják fel, hogy hordozható kis kamerákkal meg ez Tehát tök jó kis kreatív dolgok voltak benne, és tényleg innen látszik, hogy azért ez egy jól összerakott, átgondolt film volt, amiben volt koncepció, szólt valamiről, és egy olyan film, hogy 50 év, 53 éves a filmes, még mindig azt tudjuk rá mondani, hogy azért ez valami. Azért ez valami. Főleg úgy, hogy egyikünk is egy ázsiai filmrajongó, élő szereplős ázsiai film, mert ugye Blackship szereti persze az animét, uh -huh. de, de azért úgy egyikünk se egy nagy közönsége szerintem ezeknek a, az alkotásoknak. Ennek elnére szerintem megdöbbentő, hogy nem készült remake ebből. Készül. Kész, ja, készül. Ö, elméletileg terve van véve, a ne. David Mamet állították rá a forgatókönyvre, aki a Glenn rossz is írta például. No, az egy rossz ö, referencia? Hát ja, de elméletileg, mondjuk ezt 2008-ban írták, most IMDB-n néztem amúgy, szerintem próbálkoznak vele, nagyon-nagyon nagyon adná magát vele. Hát mert simile lehetne bele. Teljesen adná magát, hogy egy, egy nyugatiasabb verziót meg mert ez a story, ez nagyon nagyon működne. Egy jó amerikai rendezéssel. Hát ez még színházban do... is működne egyébként. Akár egyébként igen. Hát amúgy ha, ez egy tök jó szkorsz azért alap lenne. Igen. Szerintem. Jogos. Teljesen jogos. Hát főleg, hogyha már így a tégla után megcsinálta, hogy a, a szigorúan piszkos ügyekből a téglát, akkor szerintem rá lehet állítani. Ő megcsinálná simán. Egy, egy kis negatívum volt a film kapcsán, hogy a film végén a nagy finálé egy ilyen párbeszéd. Uh -huh. Abból én egy kicsit többet reméltem. Nem mm. tudom, ti is így vagytok-e vele? Hát egy picit én is meg lehet, hogy én vagyok a hülye, de most... Csak a srác csinált csinálta végül? Nem. Hát a... Jó. Jó. A két... Hát, spoiler. A két ö, drogos ugye, azok... Ö, igen, hát de rajta kívül még volt ott valaki, nem? Én találkozott az utcán? Igen. Az de nem azért... Nem, az ott a, találkozott. Az, az, az nem az valami dealer volt? Vagy ilyesmi? Ö, az egy Szerintem ott szerezte a cuccot. Nekem. Igen, az valami dealer volt. Ja, igen. Szerintem Szerinte meg, igen, igen, ott volt az árucsere, szerintem. Az nem egy ismerős arc volt? Most a gondoszánra gondolsz? Hogy... Én azt hittem, hogy ez a gondó. Először én is azt Először én gondol. is, és gondoltam, hogy úristen, ez egy nagyon szarfordulat. De, de hát nem. igen, ott is akkor már nagyon fölöslegesnek. Aha. Én, mint... Jó, mindegy, akkor nem szpoilereztünk belőle, de én azt hittem, hogy ez a gondó. Ezért kérdeztem rá, mert én azt hittem, hogy ez a gondó volt. Hát, de gondold, akkor végén nem mondták volna, Ezért hogy... nem értettem, hogy akkor végén beszél vele. Why you do this, tehát így... nem, nem értettem. Nem. De jó, mindegy összeállt a dolog, akkor csak hasonlított rá. Egy nagyon hasonlít. jól önt az egy dealer volt amúgy akkor. Jó. Hát ott úgy megy. Jó, még a végén mindenképp. Igen. Még annyi, hogy a végén szép értelmet nyert azért a film címe. Aha, a... igen. Amikor ja, beszélgettek ott a Aha. Rácsnál. Hát mind a magyar, mint pedig az angol és mert Igen. azért a mennyiség a pokol, meg a, meg a high Ló azért uh -huh. nem, nem feltétlenül fedi egymást. Igen, tehát... Én most a high gondoltam. Ja, aha, aha. Nem, hát, nem mondtam, lehet, hogy de mondtam, de én is. a high gondoltam. Hát magyarul is működik. Ja. Hát igazából Szerintem. mind a kettő, ja. meg az egésznek az egészben volt ilyen kis költőiség amúgy, uh -huh. ami, ami sokat hozzá tudott tenni, úgyhogy ez tényleg egy, ez egy, egy, egy sokrétű és gazdag élmény. Igen, Amit a... ennél nagyobb dicséretet nem tudunk egy filmnek mondani. Következő és nép adásra is nézzük, Lehetőleg valami jó hosszú. Igen, és nép nélkül, nem néztük volna meg jó Hát nem valószínű. Úgyhogy... Hát ha csak nem tervezünk egy a maraton valamikor. Hát... hát még egy horror sem tudunk összehozni basszust. Ja. Izé... Hát <laughs> hogy... igen. Ja. Jó. Úgyhogy egy, egy nagyon kellemes meglepetés volt szerintem. Nem így gondoltuk, hogy ez lesz. Én legalábbis biztos nem. Főleg ahogy kezdődött ott egy kicsit olyan... Nem ugrott be el, Bándi? <gül> hát, Cipő konferencia? Igen. Meg nem tudom, ezek a ti hogy néztétek? Tehát gondolom japánul... Magyar feliratta, feliratta. Magyar feliratta, magyar feliratta. Magyar feliratta, jó. Tehát te, basszus, hogy ezek a japánok beszélnek, tehát ilyen agresszív társalgás, se, semmi hangsúly, nem? Én ezt imádom, ez valami. Hagyjul rá! rá! rá! Igen. Igen. rá! Igen. Igen. rá! Igen. Ez olyan, Igen, mit, hogyha ki akarnának írtani egy egész népcsoportot Igen. amúgy? Nagyon gyöngyörű. Tehát így néztem, és Freddini a háttér nem tudom, hogy csinált valamit, és csak egész végezt a röfögést hallotta, ezt az agresszív, vizi egymásnak okádást, hogy így, rá! Isten, kellene kell, kell egy ilyen mérő, hogy a filmen elhangzik japánul a halló. Musi-musi. Musi-musi. Musi-musi. Nem, mert ivó játék. Te, te ezt a második hot, felére már úgy emlékszem. emlékszel. agresszívan, ag agresszív stílusai, minden, Isten egy ilyen e, cuki izét, hogy musi-musi. Nagyon, nagyon vicces Igen, volt. Igen, az vicces volt. Ja. Úgyhogy ja, mindenképp ajánljuk ezt, hogy egy nagyon kellemes meglepetés volt. Reméljük ez a magamra is hasonló lesz. Hát érdekes beszélgetés lesz, az biztos. Ja, az biztos. Jó, alig várom. Lesz valami nézni való mostanság a moziban? Hát a Marvel-es Hát nem, hát megyünk a... Izé, én megyek a könyvelőre holnap. Srácok, az számít valamennyit, ha azt mondom, hogy az érkezést megnéztem? Ja, nem, ékezés, nem mondhat nem. semmit se Zoli, mert Igen, ez a... az lesz, El akarom mondani lesz. a végét, nem vagyok el felkészülve. Zoli csöndemaradsz. Ezt a filmet várom idén a legjobban, és nem mondhat semmit. Csak annyit, hogy érdemese várni. Mit? A fiamára. <gül> <Mit? gül> Tudok a strange -e, hát mit? Töltött káposztát. <gül> Sóna bárány kettőt. Nagyon hagyjál békén az A oh, Gyerekek, ez volt az, az évfilmes hír. Na, tuti. Ah, Egyek-e kérdésedre válaszolva, Gergő, jót lehet beszélgetni róla? Na, Spoileres kibeszélő keretén belőle? Annyira nem, tehát annyira nem. Nem tudom, majd meglátjuk. De érdemes várni, Zoli. Érdemes, és érdemes Is meg. Ilyen. Érdemes megnézni, mint filmbarátok. Egyébként anyámat lebeszéltem róla, de, de nyugodtan. Nem, meg jó, hogy nem vagyunk az anyád. Nem, e, fura. E, érte, nem mondj semmit, Zoli. Nem, csak elvesszük, ez a fura. Ha. Fura, de megérte megnézni. Ez nekem Csíl. olyan jó ajánló levél egyébként egy science fiction hogy fura, de jó, tehát én, tehát szerintem ez egy tökéletes ajánlás. Na, science lesz. Köszönöm szépen. Jó. Jó lesz az, jó lesz az már csak azért okay. is, mert Danny Wiener, tehát neve, Na, de... hát az, az rossz nem lehet. Igen. Kicsoda? Hát a, hát a Danny Villeneuve rendezi aki a Szikáriót, meg a Fogságbant. Ja, de hát itt. Meg a Zenemit. Egy két... Őszintén egyébként ettől, ettől volt egy kicsit kiakadva, hogy ennek a rendezőnek az új víziója, tehát azért amikor azt mondják, hogy új vízió, akkor nem egészen egy olyan embert képzeleken el, aki a Szikáriót rendezte. Tehát... Ja, végéség egy tök faszak izé thriller volt, nem tudom. Valóban, ilyet, nem, nem azt mond, az az mondom, mondom a hogy a vízió Mondjuk én nem vertem föl ez magam a szikáriót, de azért ne legyen már az egy, egy, egy vízió, hogy meg tudok csinálni egy drogfilmet. Egy jó filmet, egy jó azért drog, az, az, az már család más. Családi trámát, már. Csak egy családit rá, mert ne az új víziója a következő lesz. Hát figyelj, csinált három jó filmet, akkor szerintem már rá lehet mondani, hogy rá érdemes odafigyelni. Érdemes odafigyelni, de az, hogy a vízió, tehát ami egy, egy, egy fantáziavilágot meg hasonlókat feltételez, de ezek trillerek, ezek teljesen realista trillerek. Ez Zack is egy vizionárius rendező. Hát, igen, igen, de, de ő az... szopták már, hogy már szopják fel a szárnyas fejvadászt? Lehet. És csak oh, azért, mivel? Hát, hát azt is a Danny Wien rendezi. Akkor itt forgatják, Zoli. Azt tudod, csak le tudtam, hogy ő lesz a rendező. De igen, ő igen. a rendező. Jé. Jé. <síns> megnézed még egyszer a szájnyásvajvadászt, és végre hatodszor a fog. Olyan tuti, hogy nem fogom megnézni még egyszer, hogy az aztán kurva élet. De az megnézed is. Mindig mondtad, hogy részeg előjön, és akkor tetszik. <síns> Igen, lehet, hogy a... akkor ilyen... Így... te, akkor nekiáll a fektészi a és a, Fú, mi az a... Aj, kurva drive assza, Kurva, nem, azt még részegen Az űrhajó próbál lejönni kurva lassan a liften, mi az? űröd Ja. Jó. Ha jó, kell hát, ahhoz kell lazanyag, az egyértelmű. De lehet, hogy a lányavonatont is részegen jobban élveztük volna. Hát az, az, az olyan ellen. autentikus lett volna, nem? Igen. Jó. Aha. Értem. Oké, okay, kezd kisikálni a beszélgetés. Itt a végén. Az, <síts> <volt. síts> ja, az is igaz mondjuk. Úgyhogy köszönjük a figyelmet. Az én kis rövidebb adás volt, de reméljük azért meghoztuk a kedveteket sok filmhez. Mozifilmekhez főleg. <síts> <síts> Igen. Mindenki roham mi egyet vásárolni, képzelem. <hű> <hű> Úgyhogy majd a könyvelő kapcsán lehet, hogy folytatódik ez a kombó de ö, jelezzetek vissza nekünk, mindenféle platformon megrelhetők vagyunk és ö, küldjetek borítóképeket, ha <gül> úgy érzitek, és ö, találkozunk majd akkor, november közepe felé, és addig is jó mozitást. Meg dobjátok be, hogy akartok a filmbarátok pólókat, mert akkor meggyőzzük Fredit, hogy legyen. Én is Megoldható. akarok. Neked már van? Nem nagy. Nem, majd megbeszéljük be ölembe pottyant, valami, aztán majd megbeszéljük. Egy, mi akár, a karak, a, a Aha. Na. Adritán mosott. <gül> <gül> Biztos a Gergónia, hogy akkor egyet, amikor még azt az egyet sem vette fel a adásnál. Hát, <gül> de felvette, csak fagvóra mosta már addig, ha nem. <gül> Sátornak használja. <Jöjjjön>. <gül> <gül> Fehér van. <gül> az a basakat sátorozni? Aha. És fekete. Értem. Oké, okay, na, akkor egyszer elköszöntünk, akkor legyen ennyi. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.